Nem! Visszafogom magam Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. nem. Nem! fel Elég! Kiala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killódik már itt?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 Meghalunk, mi egy vérből valók, vagyunk. Mint a leszakított. Ha akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle <Szor> Jó Ma 2020. április 29-es szerda van. Egy impertinens, izgő mozgóparival megint itt a Spirit TV-n a 87.6 összes budapesti frekvenciáján, interneten és egyáltalán. Ez a kegyfeje minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, a hallgatók, az internetezők valamint Fia János, agymenése, jelentés az árbóckosárból. Egy bátortalan kísérlet arra hogy elválaszol egy műsort a fontos, a fontos talantól. Egy termék megjelenítésekkel teletűzelt izé Egy akusztikus botrány Egy megosztó polyácával Aki vísorát 14 éven aluljaknak nem Felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlja Mert a nyugalom megzavarására alkalmas Ez mi? Van egy telefonszám, amit még felhívhatnak, ha valami fontos vagy fontos talán van utóbbi nem fog sok só, sót megnyalni. 061-877-0877 Aztán kapcsolom Bakás Tibort, aztán kapcsolom Fókuszt, aztán kapcsolom Tóth Csabát, aztán kapcsolom Bazsó Doktort, aztán kapcsolom Duronelli Pétert, aztán kapcsolok egy cirkuszművészt, művészt Noénit. Ma sok mindenkit kapcsolok. A nap hétágra süt, állítólag délután esni fog. A mezőgazdászok és a mezőgazdászok iránt érdeklődést mutatók örülnek annak, ha esni fog, és szomorúak lesznek, ha nem fog esni. Most 10-12 fok van, ami azt jelenti, hogy biztos van olyan hely, ahol 13 ban és van olyan hely, ahol 9. Tudom, hangosan szól a zene, ez azért van, hogy akinek nem tetszik a szövegem, az ne telefonáljon. Ha van bárki, aki úgy gondolja, hogy 061877-0877, nem forszírozom, önökön múlik. Jó reggöt! Jó Jó reggelt kívánok, Farkas Béláné vagyok, és nem tudom a doktor mikor minkor lehet -e telefonálni? Nyolckor. Nyolckor? Akkor beztabáljuk azt, hogy most végig személy várja. Elnézést, ha nyolckor lehet telefonálni, akkor mi a kérdés? Köszönöm megértését. Ez nem olyan, mint valami szakrendelő folyosója, ahova az ember beül helyet foglalni, hogy ő legyen az első. Ez egy igazán este magyar műsor, de ennyire nem. Jó reggel. Az ütkés mozgás egyáltalán nem probléma, én még ágyban vagyok, Margit vagyok különben. Én ugyanezt csinálom, de csak az ágyban. Én az ágyban izzeg mozog? Így van! Az jó denére. Békeidőben ki tudja, lehet, hogy lesz még reggeli torna. Reggeli torna ágyban, de az szigorúan 18 éve felül érnek. Csengé vagyok, és nagyon szeretem a műsorát. Át fogom adni neki. Hozzátéve, hogy talán nem túl nagy önzés, én is nagyon szeretem a műsoromat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Reggel a hírekben azt hallottam, hogy ugye itt szervezik már Budapest újraindítását is, és elhangzott egy olyan mondat, hogy újra megnyithatnak a vendéglátóipari egységek és a maszk használata kötelező lesz, és csak én nem értem, hogy egy vendéglátóipari egységekben... Biztos el fogják magyarázni, nem? Ez egy ilyen, izé, igen. Nem arra van a maszk, hogy leveszűrő legyen. A halkan hozzáteszem, hogy az életet újraindítani nem kell. Az élet ugyanis itt van. Aki azt újra akarja indítani, az valójában a halottat akarja föltámasztani. És ha ezt egy politikus mondta, vagy bárki más, hát akkor forduljon a fialához. Így 418 és 319 között 061 0877 nek is. Később egy kicsit többe kerül. tűnik, hogy a bakás az nekünk időt, mert nem veszi föl. Aki új, azt tudja, hogy én az ilyenre rosszul reagálok téve természetesen, hogy mindenkinek megadatik az, hogy valamilyen kifogást találjon, és hát nem biztos, hogy én vagyok az első, akivel megosztja, hogy éppen mi a baja, de küldtem neki egy ha-hú egyet. 061-877 0877 figyelek, ha van mire. Őn kapcsol. Fél nyolcig várok. Akkor majd kérdezek Önöktől valamit. Jó reggelt. Jó Kívánok, Farkas Mária vagyok. Zavarhatom el, hogy a magánéletű prongimába vagy kaptam és szolgáltatótól egy e-mailt. Mondhatom Jön. tovább, hogy. Ki fog abba. derülni? Mondja. Szóval, szóval képzelj el, hogy kapta meg egy e-mailt, mondhatom a szolgáltató nevét? Azt mondjam, mondja a történetet, és ne azt kérdezze, hogy mit mondhat és mit nem. A lényeget Jó. mondja. A lényeg az, hogy kaptam a vízművektől egy e-mailt, ami a, á, rávezet engem egy másik oldalra, hogy ott megnézhetem, hogy ők mit írtak nekem. Erre ezen a másik oldalon nem tudjuk megnyitni, a 20 éves egyetemista mérnök unokámat is bevontam. Nem tudjuk megnézni, nem engedi, valami nem jó. A történet nem ez. A történet az, hogy rendkívül irítál, hogy bármelyik szolgáltatot, ha megpróbáljuk felkeresni, élő emberhez nem jutunk el. De akkor könyörgöm, miért nem ezt mondja, és miért kezd egy olyan történettel, amire azt mondja, hogy nem érdekes? Hívjanak fel azzal, ami érdekes. Küldök egy utolsó SMS-t a vakácsnak. Jó Jó reggőt. Kívánok, lenne egy kérdésem. Jó reggelt kívánok, lenne egy kérdésem, És miért nem mondja? A, amit talán sok ember térbe kellene, mert össze beszélünk itt a nyilván. Elnézést, itt mindenki egyes szám első szemében vesző. Jelentem fél 80 hogy akkor kérdezem azt, amit kérdezem. Csak mindent akartam kérdezni önöktől. Az, amit most fölteszek, az, az lesz, hogy... Um, kizárólag ez ilyen a telefonjaikat. Tegnap volt Karácsony Gergely főpolgármester, Róna Egon főműsorvezető vendége, aki megkérdezte a forgalom... Hogy hívják ezt? közgyűlés részére a megnövekedett autóforgalom a közlekedésből fogadó légszennyezés tárgyjavaslat fővárosi közlekedés biztonsági és forgalomcsillapítási terv kidolgozására. Tehát ennek kapcsán megkérdezte a főműsorvezető a főpolgármestertől, hogy van-e jogosítványa, amire az illető elmosolyodott, és mi történt ezután? 061 877 0877 törzs kejfejácsi hallgatók ismerik az ilyen jellegű beszélgetéseket, a többiek pedig majd lassan bevezetődnek, összesen tíz percünk van erre a kvázi társas játékra. Tehát arra a kérdésem, mely szerint van-e jogosítványa és autója a főpolgármesternek, mi volt a válasz? 061 061 877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! választ. Azt kérdezte a műsorvezető a főpolgármestertől, van-e jogosítványa, van-e autója. Mi volt a válasz? Jó reggelt! Viszont hallásra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Úgy olvastam, mert nem láttam a műsort, hogy az volt a válasz, hogy este nem jött haza az édesapja ezért azóta, ezért nincs jogosítványa az édesakját hat éves korában autóval esetben mestette el Van jelentősége annak hogy látta-e vagy sem én most egy olyan hallgató vagy néző telefonját várom ez történt, köszönöm, hogy elmondta aki ezt látta és elmondja, hogy ez milyen atmoszférát teremtett a stúdióban Jó reggelt! Jó napot kívánok, Forai vagyok, Muskolcok. Igen, én láttam te ezt a műsort. Azt kérdeztem, hogy milyen hangulat volt, lett úrra azt követten, hogy válaszolt Karácsony Kergély? Hát, olyan hát szomorú, szomorú hangulat, de azt nem mondta, hogy van egy jogosítványa. Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Nincs jogosítványa. Értem, ez már elhangzott. Igen, azt nem mondta, hogy nincs jogosítványa. Emlékezetten szerint elmesélte az édesapja történetét. Utána egy ilyen... Hát az biztos, hogy Róna Ego meghatódott ettől. Én ezt a történetet azt hiszem már évekkel ezelőtt hallottam. Tudniuk kell azt, amit nem is tagadok, hogy rám bizonyos érzelmek agressziót váltanak ki, vagy dühöt, amely néha indokolt, és nagyon sokszor indokolatlan. Azt kérdezem önöktől, hogy Zulo polgármestersége az öt év, és plusz még által több, mint egy fél év, Elhangzik ez a magánéleti részlet, amely emlékeim szerint más műsorban nem hangzott el. Nekem ezt Karácsony gergely talán egy Tóksóban mesélt el, de lehetséges, hogy műsorban is elhangzott, nem káptalan a fejem. Azt kérdezem önöktől, hogy ez mennyiben válasz a kérdésre? Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra. Jó reggelt! Jó reggelt, sem vagyok. Egyrészt szerintem nem, vál, nem volt ez válasz az alakérdésre, máshol tudom, pedig ahhoz képest, a, hogy mennyire egyébként ez egy drámai történet, ahhoz képest én elég könnyednek jeleztem a, a későbbi a hangulatot, hogy így mondjam. Félretével, hogy önben és bennem milyen hangulatot keltett, bár ennek a jelentőségét nem tudom eltitkolni. Azt kérdezem öntől, hogy több mint fél évvel azt követően, hogy Karácsony Gergely polgármester fő lett, az, amit most beterjesztett, mely szerint javasolja a Fővárosi Közlekedés Biztonság és forgalomcsillapítási tervet, hogy ez dolgozzák ki, magyarul, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy ez bevezetik, hanem hogy kidolgoznak különböző részleteket. Egyfelől felkéri a főpolgármestert, hogy a keleti polgármesterekkel van, a budapesti Közlekedési Központ ZRT-vel és az érintett társaságokkal együttműköd dolgozzon ki, és valósítson meg a és cél. Célokat szolgáló mintaprojekteket egyfelől egyetért azzal, hogy Budapest a súlyos sérülés és külzse zse a félvárosi közgyűlés elé. Magyarul, hogy ebben én például egyáltalán nem olvasom, hogy egyeztessen a néppel, egyeztessen az autóklubbal, egyeztessen a... A biciklisták különböző szerveivel, szóval ő mit gondol erről így most 2020. április 29-én? Hát én nagyon remélem, hogy azért ezeket a szervezeteket valamilyen szinten be fogják vonni ebbe az egyeztetésbe. Ugye ennek a, a városezetésnek volt is egy, egy olyan koncepciója, hogy, hogy sokkal szélesebb egyeztetéseket folytat, hogy aztán ebben a konkrét javaslatban mi szerepel, és hogy mit gondolunk mögé, hát jó lenne a főpolgármester fejébe. Azt kérdezem Öntől, hogy ez egy 10 vagy 9 oldalas anyag, vajon az a magyar sajtó tökéletlensége, vagy töketlensége, vagy teljes alkalmatlansága, hogy ma nép azt gondolja, hogy ezt holnaptól be akarja vezetni a főpolgármester, holott ez egy előterjesztés és egy előkészítésre vonatkozó anyag? Nem így gondolom, szerintem ez viszonylag egy tudatos kommunikációra eredménye. Én nem Ugye, ezt kérdeztem, a... kérdezem, én azt kérdezem, hogy az, azok az orgánumok, amelyek úgy hozták ezt a hírt, amely előterjesztésként olvasható a Budapest portálon, mely szerint ez már kész tény, azokról önnek mi a vélemény? Hát azokról meglehetősen rossz, bár mert, mert, mert, mert, mert én konkrétan nem emlékszem egy ilyen orgánumot dolgostam volna. Akkor mit olvasod? Uh, nem az Indexet olvastam. És abban mi volt? Uh -huh. Na, most megfogad most én, nem emlékszem pontosan. hogy. reggelt! Halló? Jöregget. Jöregget. Jó nem vagyok. Az volt a választa, hogy nincs jogosítványa, mert az édesapja autóval esett behunyt. Az anyagra még visszatérünk. Bakács nem került elő. és most már eh? Oké. Okay. So a telefonját. Jó reggelt lehet. Azt ugye tudjuk, hogy különböző politikusok, különböző közületi szereplők a home office kedvéért részint felnőtteknek, részint diákoknak, inkább utóbbiaknak próbáltak facilitást szolgáltatásokhoz uh, gépeket, számítógépeket keresni. Ebbe a körbe kerültél be. Te is nyilvánvalóan vagy nagy valószínűsége, Lakatós Istvánnal beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése abból adódóan, hogy egy olyan cégnek, vagy a tulajdonosa illetek vezetsz, amely egyébként ilyen tevékenységgel is foglalkozik. Mi a történet? Te, a te rádioműsorodban hallgattam a Tóth készült Integyudat, a Lató elmondta azt, hogy ők e, laptopokat gyűjtenek, meg ő, ha jól emlékszem, saját maga is vett tableteket, és ezeket gyerekeknek akarják szépoda és e, ezután én megkerestem a Lató Csabát, a saját használt laptopomat, és e, a cég belül is körülnéztünk, hogy van-e másnak is még ilyen levetett laptop, egy olyan még nem volt jelentkező, de ha lesz, akkor azt is át adni. Egy e polgármester is megtalált téged. Lehet kerületnév, de én most még sem mondom, akiknek azt válaszoltad, hogy nekem még meg volt tartaléknak a légi laptopom, de azt éppen a múlt héten adtam oda, a Zuglói Önkormányzat a Tócsabával készült reggeli fiala Interjú elhangzottak a felbuzdulva, Zugló laptopokat gyűjtött a gyerekek számára a távogtatáshoz, szerintem érdemes lenne XY úrnak is beszélni erről a következő kejfejancs is megszólalása során, hát ha megértő fülekre talál a hallgatóság körében, tisztelettel Akatos István, hát, ilyen telefon nem volt, de polgá hogy más megtalált, valószínűleg bokros között ez bár nem fér bele az idejébe. Én a titkárság vezetővel beszéltem tegnap, ahol neki ugyanezt mondtam el, hogy mivel mi zuglóban vagyunk, mint cég, és kb. 300 méterre a zuglogi önkormányzattól, ezért számunkra az a kézen fekvő, hogy amit segíteni tudunk ebben a helyzetben, a zuglogon tesszük, például a, a szervezeseink, akik e, céges autóval rendelkeznek, annak kapcsolatban átfunkálni négy órás üzemmódra, mert nincs elég munkánk. Ha felszak az meg megfogalunk majd segíteni a zuglói önkormányzatnak kiszállítani, tehát időseket ellátni, egy, egy ilyen dolgokat csinálni. Tehát én csak azt tudom mondani minden önkormányzatnak, hogy a első körben azokat a cégeket kell, hogy keressék szerintem, akik a saját kezdetükben vannak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és köszönöm a műsor propagandát is. Én is így gondolom. Jó reggelt, lehet! Tóth Csaba van a vonalban. Addig, amíg a veszélyhelyzet tart, addig szerdánként 3 8 tól fogunk beszélgetni, alapvetően önkormányzati témakörben is, alapvetően zuglóról, illetőleg a fővárosról ebben a sorrendben, mert hogy egyébként a műsoromból, amióta veszélyhelyzet van, azóta gyakorlatilag kiírtottam a primér párt politizálást, amely nagy valószínűséggel a veszélyhelyzet után vissza fog térni, nem azért, mint hogyha egyébként nekem skorbutom lenne, amiatt, hogy ez kikerült a műsorból, de gyakorlatilag csak olyan, mint az ember bizonyos fogaira helyezni a terhelést, és közben a többi fogát nem használna eléggé. Nem tiltakoztak még a fogaim, de lehetséges, hogy hamarabb kopnak. El. Ebben a körben kérdezem öntől, hogy a járvány miatti helyzetben a Magyar Szocialista Párt nem majálissal és nem anyáknapi virággal ünnepel alapvetően, hanem az országgyűlési és az önkormányzati képviselő május 1 csak nem 12 tonna tartós élelmiszert fognak országszerte valamennyi megyében szétosztani a rászoruló családoknak. A képviselők és más támogatók által összeadott szolidaritási alapból csak ezen a héten nem kevesebb mint 12 két óna élelmiszerrel segítik ki a családokat, mint egy 4 millió forint értékben. Ez így van. Ez így van, hát ő el is mondod mindent. A, a NSZP frakció tagjai létrehoztak egy szolidaritási alapot, és a megemelt fizetésből, a megemelt képviselő fizetésünknek a megemelt részét ebbe a szolidaritási alapba utaljuk át minden hónapban, és hát ők korábban ebből már 15 millió forintért Vásároltunk akkor védőfelszereléseket, most pedig tartós élelmiszereket Juttatunk el az olyan családoknak, akik, akiket ez a helyzet valóban nehéz helyzetbe hozott És sok esetben el lehetetben az életüket, ezzel próbálunk segíteni Azt kérdezem Öntől, hogy a főváros számos területén megjelentek bicikli Tudommal, mármint hogy az utakon új bicikli sávok, ezzel csökkentve az autók számára fenntartott sávok számát tekintettel a megváltozott és talán megváltozó, tehát a jövőben is így maradó közlekedési szokásokra, ön gondolja-e úgy, hogy ezek a változások akár érinthetnék zuglót is, és ha igen, akkor milyen útvonalakra gondolt, vagy ezen még nem gondolkodott el? Hát én úgy tudom, hogy ezt csak inkább a belvárosi ö, átmenő forgalmat... Ö, az a Bartók úton is volt, az nem tekinthető. A Tétényi úton is az se, tehát ez alapján akár a, a, a, a, a Tököli úton is lehetne, bár ott olyan nagyon, sok, me, nagyon nagy számban fölösleges sáv nincsen. Hát, hát ha már ilyen nagy forgalmutat keresünk zuglóba, akkor mondjuk a Hungályőkör az ami jelentős átmenő forgalommal. Ő, ő lefelejtse el, hogy a Nagykörúton is van ilyen, tehát ott, ö, az igen, a helyzet, igen, hogy parkolóautók egy sáv a kerékpárosoknak, egy sáv az autóknak, tehát akár a Tököri út is szóba jöhet. A, a parkolást említette azzal, inkább az a gond, hogy amióta én azt látom, azt tapasztalatom és ez ugye, ö, mások is erre panaszkodnak, hogy amióta itt a vészhelyzet kapcsán ingyenesítették a, a parkolást, Azóta viszont jelentősen megnőtt a, a gépjármi forgalom, hiszen ha valaki való el akar jutni és nem akar állni, akkor van úgy, hogy egy fél órát kering a környéken, mert, mert nem talál uh, ott a, az ott adott részen üres parkolót, nagyon azért azt látszik, hogy menki letette az autót, és uh, a parkolás, parkolásnak a, az egyik funkció a forgalom szabályozás, hogy ne legyen az, hogy órákig napok ígottál egy autó hogy aki esetleg parkolni, akkor szintén talán Most ez, ez megszűnt ezzel, és e, egy jelentősebb gépjármű forgalmat tapasztalunk így azokon a része, a belvárosi részeken. Ha most még le a közlekedés a, a biciklissáv miatt egy sávra, hát azért, azért e, nem tudom, hogy mi várható. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy legalább ezt az ingyenes parkolást kéne megszüntetni, és azzal semmi baj nincsen mondjuk, hogy a kerékpárosoknak most nagyobb lehetőséget próbál a főváros teremteni a közlekedés terén, és ott, ahogy olvastam, a legfőbb indoka a biztonsága, a balesetmentes közlekedés, hisz jelentősen megnövekedett a kerékpáros forgalom is, és hát az biztos, hogy hát rájuk meg, aztán különösen oda kell figyelni. Úgyhogy közbiztonsági szempontból, illetve a balesetveszét szempontjában ennek, ennek van jelentősége, még egyszer mondom, a gépjármű forgalom szempontjából viszont ott én problémákat látok. Ha már parkolás, akkor online fórum volt a zuglói parkolásról. Ez nagyjából egy héttel ezelőtt volt. A parkolási övezetek kibővítése, a parkolóautomaták gazdaságosabb üzemeltetése, a parkoló ellenőrek Üzemszünet alatti foglalkoztatása, egyebek között ezekről is kérdezték zugó vezetését a kerület lakói az első alkalommal megrendezett online parkolási fórumon. Az esemény moderátora, Vida Attila képviselő volt. Milyen tanulságokkal járt ez az online fórum? Hát az online fórum, ez az arról szólt, hogy az életem áll meg, hát az a parkolás, az, az a fizetőparkolás, és a övezetek és a gépbeszerzések azért az elmúlt években sok-sok-sok kavartak, és az ugló ismét ugye, egy tavalyról áthúzódó közbeszerzés lezárása előtt állt. Egyébként ez a, ez a tegnapi nap megtörtént, az a gépbeszerzésnek a közbeszerzés, ami tavaly óta lógott a levegőben, most annak a lezárása megtörtént, döntött róla a polgármester, hogy annak az övezetnek, a, a, az már egy jóváhagyott övezet volt, tehát nem egy bővítés előtt álló, Történet. itt már engedélyezett, bővitendő fizetőparkulövezet kialakításáról volt szó, és az ehhez szükséges gépek megvásárlása. Ez volt az, amint, aminek a döntését egyszer már visszavont, a tavaly? Vagy ez nem az? De ez, ez az, ez az, ez az, ez az, ami, ami még az előző polgármester idejében, tavaly nyáron kellett volna lezárni, és aztán sok egyéb ok miatt ez, ez úgy tűnt, hogy ott maradt a levegőbe, és sem most végül le lett zárva. De nem ez volt az a történet, amivel kapcsolatban az volt megígérve, hogy lakossági konzultáció lesz? Hát ez volt ez az online fórum most. Tehát, Tehát az ez az online fórum volt maga a lakossági konzultáció? Hát igen, jelen, jelen állapotban a lakossági fórumot nem lehet tartani, hisz nem lehet az embereket össze mondjuk egy terembe, Ez igaz, kérem. de ha jól emlékszem, az a történet, ez egy tavaly novemberi történet volt, tehát akkor még ott volt a december, a január, a február, amikor ezeket az egyeztetéseket, vagy fórumokat meg lehetett volna tartani. Kon kon kon konkrétan ugye arról volt szó, hogy április 30-i volt határidő Igen. a szárásra. ez március elejére, március közepére volt ez az online, online lakossági fórum betervezve, hát pontosan szerencsétlenül akkor robbant ki ez a, ez a vírus helyzet, és ennek kapcsán nem lehetett már akkor megtartani. Egyébként az már meg volt akkor szervezve. Tehát ott már csak az utolsó fázis hiányzott, hogy kiküldjék a meghívókat, megkérdessék. És, és ezzel a lakossági fórumon milyen aktivitást lehetett tapasztalni ebben a témakörben? Az most az online fórum? Igen. Volt érdeklődés egyébként. Hát ugye ugyanazok, ha most tartottunk volna egy lakossági fórumot a, a házasságkötő termékben, ahol ezeket ugye szoktuk tartani akkor gondolom ugyanazok jöttek volna el, mint akik most nagyon aktívan bekapcsolódtak itt az online fórumba, és tették fel ugyanazokat a kérdéseket egyébként, amivel, amivel évek óta találkozunk. Ez pro és kontra, olyan a lakosság egy része alig várja, hogy bővítsék a fizetőparkvezetet, különösen ahol ő lakik, vannak annak ellenzői, különösen azok, akik pedig nem ott laknak, úgyhogy ez egy, ez egy, egy ilyen vita, amit évek óta folytatnak. A, az érdekeltek, meg az áll érdekeltek ebbe a történetben. Van, aki ebből politikát akar csinálni, és a kis politikai érdekeit akarja érvényesíteni ezen keresztül, van, meg, akinek meg egyébként meg elemi érdeke, hogy történjen valami, mert nem tud a ház előtt megállni. Tehát ez egy ilyen hosszú, hosszú évek óta fölpörgetett vita. Különösebb, ma is eredménye nem volt, hát mindenki ugyanazt elmondta és neki a végén le lehetett vonni a konzekvenciát, hogy bizonyára szükség van a bővítésre, de mondom még egyszer, ez most, ez a döntés, ez most nem a bővítésről szól, hanem ez annak a tavalyi közbeszerzési eljárásnak a lezárásáról. Igen, de ugye ez volt az a történet, amikor levette napilányzból a zuglói parkolásról szóló előterjestés és lakossági konzultációt kezdeményezett Horváth Csaba kedvelt polgármestere. Egy csütörtökre összehívott rendkívüli ülést követően a polgármester által benyújtott javaslat értelmében az uglói önkormányzat összesen 412 millió forint értékben volna szerződés automaták vásárlására és üzemeltetésére. A gyanús üzletekben érintett Cooper András cégével azt a közgyűlés is megszavazta. Az előterjesztés felzúdulás keltett, miután nagy nyilvánosságot kapott a sajtóban, ezt követően sajtótájékoztatón számolt be parkolási közbeszerzés körül kialakult bot rány kapcsán az álláspontjáról, és tegnap aztán, illetve hát ez ugye a híradás időpontjában, tegnap november 6-án, ugye részint a Momentum, részint pedig a DK is kivonult a megegyezés mögül, most visszamentek, ugyanaz a javaslat került, ugyanazt a javaslatot fogadták el, amit akkor visszavontak. Vagy van a kettő között különbség? Nincs, ez nem lehet különbség, hát ez egy, egy közbeszéges eljárásnak a lezárása. Ennek a ennek, ez a közveszélyes eljárás szabályosan végben, nem támadta meg senki, uh, lett egy eredménye, egy egyetlen egy pályázó, aki ezt a minőséget, ezt a parametőgépet tudja szállítani, egyébként ő a magyarországi képviselője, úgyhogy más esetben is nagyon tudná tenni, és ez egy olyan eljárás volt, ahol a közveszélyes hatóságnak volt egy állásfoglalása, hogy abban az eljárás formában kifejezetten csak ettől a forgalmazótól lehet azt a gépet beszerezni. Úgyhogy e, e, ilyen tekintetben a, a, az a botrány, amit akkor keltettek, az semmi máshol nem szólt, mint egyéni politikai jellegeket próbáltak páran érvényesíteni, holott annak e, szakmai e, indok ellenindoka semmi nem volt, hogy ez ne történjen meg akkor. De e, értelemszerűen a a polgármester nem akart ebbe egy politikai botrányba belemenni, ezért vonta akkor vissza, és ezért gondolta azt, hogy egy lakossági fórumot összeiv, ahol megerősíti a lakosság részéről a szándékot, hogy valóban erre szükséges, szükség van. És ugye most ez a döntése semmi másról nem szólt, ez ugyanaz, hogy a, a, a közösségi eljárást lezárják és a, a, gépekkel, a gépek szállítására szedszeres lehessen kötni a szállítóval. Ma április 29-e van a bejegyzés, április 24-éről való, és aztán május 3-ától nyeri el igazán aktualitását, pontosan a 4-étől. Vajon jó ötlete 60-80 ezer diákot több tízezer szülőt, és legalább 60 tanárt olyan helyzetben hozni, teszzi fel a kérdést öntól, Csa azul országgyűlési képviselője, hogy ilyenkor üljenek buszra vonatra, majd egy gimnázium bejáratának is folyosóin, folyosóin tömörüljenek. Az elő, előírások szerint ugyan egy teremben csak 10 diák ülhet és adnak védőfelszervés is, de a véletlen kontaktusok ilyenkor szinte elkerülhetetlenek. Hát igen, ez az érettségi, ami nagyon sokan foglalkozunk itt az utóbbi időben, hogy jó ötlet, nem jó ötlet, történt egy petíció, aláírásgyűjtés, azért, azért annak érdekével elhalasztva valóban, amikor a, ugye azt halljuk, hogy május harmadikán tetőzik, a, a járvány itt hazánkban, akkor nem biztos, hogy túl szerencsés, hogy másnap ö, megmozítjuk a fiatalokat, és akik most hosszú időn keresztül otthon karanténban töltötték az ideiket remélhetőleg, és online próbáltak, a digitális oktatásban próbáltak tanulni, őket most beterelik valóban egy-egy terembe. Igaz, hogy próbálják biztosítani azt a távolságot, de hát akkor is azért hovatatlanul Nagyobb a lehetősége azoknak az érintkezéseknek, ami, ami elősegítheti mondjuk a vírus terjedését. Nem biztos, hogy egy szerencsés ötlet volt ez. hát Majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye Bízunk benne, hogy nem történik semmilyen tragédia, és ha már egyszer így döntöttek, akkor, akkor így zajlik le. a bár azt olvastam, vagy azt hallottam, hogy ha valaki nem akar, akkor nem vesz részt, és akkor majd össze lesz rá a lehetősége, de hát ez, ez, ez egy elég érdekes szervezés így. Azok a tapasztalatok, amelyeket zuglóban járva kellve tapasztalt, az mennyiben indokolja azt, pont és kiegészítve azokkal a számokkal, amelyekkel vagy rendelkezik, vagy sem, amelyek alapján elvileg és gyakorlatilag döntés születik a kormány ülésén arról, hogy a... Kiárási korlátozások milyen mértékben maradnak fenn az ország különböző részén, meg Uliás egy nagyjából érzékeltette, hogy azért lehet, hogy lesz különbség az ország különböző pontjai között, így adott esetben Budapest és a vidék más megítélés alá került. Hát én azt tapasztaltam, hogy azért sajnos azért az emberek nagy része nem nagyon vette ezt annyira komolyan, mint amennyire kellett volna, és mert ugye az uglóba sokat jövök, megyek, és ott vannak nagy áruházak, és én azt látom, hogy ugyanolyan mennyiségű autó és embert látunk a, a, a, egy, egy Tesco, egy Obi vagy bármi előtt, mintha mint mi sem történt volna. Tehát ennél azért, ennél, ha nézzük a külföldi képeket és a, a, a nyugat-európai nagyvárosokból, küldött beszámolókat, ott azért azt látjuk, hogy alig-alig voltak emberek az utcán, nálunk ehhez képest azért, azért nagyon sokan voltak. Ezt a kiárási korlátozást nem vették annyira szerintem komolyan. Nem is volt olyan komolyabb ellenőrzés, nem is volt talán annyi, olyan komoly szankciója, úgyhogy ha ezen lazítani akarnak és könnyíteni akarnak, akkor, akkor nagy változást nem hiszem, hogy fogunk látni, mert az utóbbi időben én azt tapasztaltam, hogy... hogy Min, mintha az emberek már azítottak volna és könnyítettek volna ezen. Mit elhelyen. mutatott a városliget képe a hétvégének e tekintetben? Azt nem tudnám megmondani, arra nem jártam a hétvégen a városligetben, de akik jártak el, mondták, hogy a, a ligetnek az a egy szerencse van és egy hogy az óriási nagy terület. Tehát ott azért, hogyha megjelenik pár ezer ember, azért azért a nagy területen eloszlik. Tehát nem kis helyre koncentrálódik, mint mondjuk egy, egy kisebb park vagy egy játszótér, vagy bármi tehát ott gondot nem okozhat hogyha kimegy több ember ugyanez mondjuk a Margit szigeten akik kimennek futni vagy kerékpározni ott az egy kicsit máshogy néz ki mert azért ott jobban koncentrálik és szerintem a több ember is szokott kiárni tehát ott indokolta volt igazából indokoltnak találná az hogy azok a sávok amelyek a vásárlást eddig befolyásolták azok a jövő héttől kezdve megváltozzanak? Az esetében érkezett hozzánk ehhez az idősebbek részéről, hogy ők ö, örülnének, hogyha ö, előbb mehetnének, hisz ö, jön, jönnek a, a, azok a napok, amikor azért most már jönnek a, a jobb idők, a melegebb napok, és ők ö, nem szívesen mászkálnának már ott a 25 fok fölötti hőmérsékletű levegőn a, a piacon, ha ez a 9-től délig tartó időszakat nézzük, akkor valóban az idősebb embereknek az jobban megterül szeretnének korábban, tehát ők szeretnének ezen változtatni mindenképpen, ez a, ez a kérés. És ugye ezt több helyen próbaképpen meg is tették, és jól működik. Hogy ilyen értelemben talán lenne értelme változtatni ezen igen. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. A jövő héten ugyanebben az időpontban is megbeszélgetünk Zuglóról. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Önök Tócsabát hallották, Zuglóország országgyűlési Képviselőjét. Kicsit Átabotában és Bakes távol létében vetettem felbe és át e, a tegnapi szereplését karácsonyi gergeinek róna jegonnal, amely a maga nemében egyébként indokolt volt, de ennek örvén mondtam olyat is, ami nem áll helyt, és ez az én e, pontatlanságom, amelyre Déta Más hívta fel a figyelmemet, köszönöm. A közlekedésben résztvevők biztonsága, a súlyos sérüléses és különösen a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentése alapvető közérdek szól a javaslat, amelyet valószínűleg ma fognak elfogadni, hiszen egyébként ebben már történt egyeztetés, illetőleg egyeztetek és valójában csak alá kell írja a főpolgármester ebben a felhatalmazási időben. Az intézkedési a kidolgozás, illetve a szükséges kerületi szakmai és lakossági egyeztetések lefolytatása nagyjából négy 6 hónap igényel, így a terv 2020 őszére készülhet el, amely alapján az érdemi intézkedések megvalósítása 2021-től megvalósítására 2021-től nyílik lehetőség. A szakmai háttérmunka a helyzet idején is elvégezhető, ezért javasolt a tervezés mielőbbi elindításához szükséges döntések meghozatala. Ezzel kapcsolatban ellenkező információkat adtam át Nagyjából egy negyed órával ezelőtt elnézést a valóság ezzel szemben az, hogy... És akkor még egyszer mondom, az intézkedési csomag kidolgozása, illetve a szükséges keleti szakmai és lakossági egyeztetések lefolytatása nagyjából 4 hat hónapot igényel. Ezzel kapcsolatban immáron felkészülve és elkerülve ezeket a lehetőségeket, vagy ezt a lehetőséget, hogy pontatlan tájékoztassam önöket, ma, holnap, illetve inkább holnap fog kiderülni, hogy a jövő héten rendelkezésre áll-e, vitézi Dávid, és hogyha igen, akkor mikor? Még egyszer elnézést, és köszönöm a hallgatónak a korrekciót, illetőleg azt, hogy segített nekem korrigálni azt, amit rosszul mondtam. Még rosszat hívok. Szerintem érződik, hogy nagyon keveset hallottam. nem héted bajod doktor Hát akkor nézzük meg, hogy az orvos válaszol robot ma, milyen mértékben működik. Ez egyben azt is kijelöli majd belértve, hogy a doktor úrnak milyen a rájrói ideje, hogy a jövő héten is folytatjuk-e ezt az együttműködést, amely alapvetően eddig úgy működött, hogy önök kérdeztek Bazsó Péter pedig válaszolt, illetve hát elmondta azokat a kötelező, vagy kötelezőnek tűnő üzeneteit, amelyeket nem akart magában tartani. Az a kérdés, hogy a 061 877 0877 es szám óhajtanak-e vele kapcsolatot létesíteni? Addig, amíg ez kiderül, addig azt kérdezem tőled, hogy ma mi lenne a kötelező mondandó, amit általában a beszélgetés legvégén szoktál elmondani, de most akár belekezhetünk itt a legelején is. A kötelező számomra a legfontosabb az az, hogy eh, amit kezdhető fogva, Hiányoltam, és szembevőttő volt, hogy Magyarországon relatíve keveset tesztelnek, nem relatíve, abszolút keveset tesztelnek, hogy az elmúlt hét legfontosabb eredménye az. Érdekes módon elsősorban az Innovációs Minisztérium anyagában és kezdeményezésére egy rendes tesztelési program indul ugyanis a feltétele annak, hogy felmérjük, hogy hogy áll a járvány hogy milyen hatékonyan védekezünk kellene, hogy milyen ütembe tudunk újra I innen, innen folytatjuk. Jó reggelt kívánok Jó reggelt kívánok, Farkasnél vagyok a 17. kerülettől mondja szeretném megkérdezni a doktor úrtól, vagy egyáltalán a főoló úttól. tőlem semmiképpen én szakember Ugye? Akkor az oktoroktól szeretném megkérdezni. Tehát én a tizedikkel kerületben lakom, és közel a Pesti problémás idősek otthonához. 78 éves vagyok, és teljesen egyedül élek. A háziorvosom a 10. területben van, aki ugyan 70 fölött van, az aszisztánszméhez szintén nagyon-nagyon idős, tehát ők egyáltalán nem rendelnek. Hogyha én történtesen beteg lennék ki, Küldene nekem mentőt, mert úgy tudom, hogy csak a háziorvos által lehet mentőhöz jutni. És a, a háziorvos nem, házi nem veszi fel a telefon? Tehát egyáltalán nem rendel. Olyan a biztos, a hogy kell A Ami nekem van telefonszámom, az csak a, a rendelőbe szól. A rendelőbe viszont ugye nincsen senki, mert mind a kettő nincs a Nincs ügyelet? Nincs ügyelet, nincs. Mármint egy telefonügyelet. Telefonügyelet sincs. Tehát ők egyáltalán nincsenek. Tehát abban az esetben, hogyha mégis netántán beteg lennék, akkor mégis ki az, aki? Vagy én hívhatnék-e egyedül mentőt? Hát abban az esetben, hogyha valóban nem tud kapcsolatba kerülni az altellátással, akkor igenis igen. a mentőt hívhatja, és a mentőnek a ismétsel szolgálat a segítséget nyújt. Értem, értem. A másik kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogyha valaki kórházba kerül jelen esetben, szintén kell neki ezt a ö, kórházi csomagot elkészíteni, és azzal együtt menni, mint korábban, hogyha nem vírusos lenne az illető. Mármint, hogy viden magával mit? Igen, igen, igen. Tehát... Természetesen hát ő... mi a különbség? Értem, Tehát, ne... ezt Kérem. Csak, van annak jelentősége, amit közben mondott a hölgy, és nyilvánvalóan, hogy akkor van jelentősége, hogy ő nem lakik messze a Pesti úttól, tehát, hogy légvonalban. Nincs, nincs. nincs. Ö, lehet, hogy azt. Ö, igen, hát arra gondolt, hatott, hogy ha már ott volt fertőzés, akkor miután nincs messze esetleg eljuthatott hozzá, nincs semmilyen. Jelentőség. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, tessék! Jó reggelt! Jó, hogy szívásom előtt a telefonszámról nézünk Elnézést akkor az téves volt, kérek, én, én voltam a utas. Ez nem rád vonatkozik Péter, itt körbe telefonáltam az összes hozzád hasonló telefonszámot, és abból valaki most nagyon udvaríjasan visszahívott, a rélkövetkező az lesz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azután érdeklődnék a napcsolótól, hogy vérből lehet-e kimutatni ezt a vírust, ami most uralkozik rajtunk? Vérből? Igen. A vérből az ellenanyag kimutatása történik. Nem tudom, hogy hallgatta már régebben, vagy nyilván hallhatta, hogyha, ha figyeli a témát, hogy kétféle vizsgálati módszer van. Az egyik, amikor ez a vírust keresünk, ez a PCR nevezetű módszer, ezt általában e, torok e, és orrnyák át csak a nézik, de ugyanezt meg lehet nézni vérből is, de ami a vérvizsgálat, az a, a fertőzés ellen, a vírus ellen képződött ellenanyagvizsgálata, vizsgálata, amit vagy új vagy e, vérásvédből végeznek, ez nagyon pontatlan jelenleg még. Köszönöm szépen. Azt kérdezem tőled Péter várva a következő hallgató, néző, internetező telefonját 061-877-0877, hogy... Uh, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Tanádi Borbála vagyok, és ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy az a kétféle mintavétel. Én ma azt olvastam, hogy Elnézős, ez a vérből a mintavétel, ön orvos, amennyiben orvos és vitatkozik a, a, a itt a hallgatók, nézők, internetezők kérdésére válaszol orvossal, abban az esetben teret adok, abban az esetben, hogyha laikus fontoskodik, akkor azt arra kérem önöktől, hogy máshol tegyék, és hogyha netán önök jobbítási szándékkal telefonálnak, és én ezt oktalanul hívom fontoskodásnak, akkor azt nézzék el nekem ehhez a fogalmazáshoz bazsó doktornak semmi köze nincs. Amikor a készül, akkor abban van valamiféle reprezentatív jelleg annak érdekében, hogy ez a társadalomra vonatkoztatható legyen. Milyen alapon szűrik a magyar népet? Ugyanilyen alapon. Tehát az, a, a, az amikor, ami most felvetődött, egy kicsit odébb megyek, egy héttel ezelőtt a spanyolok kezdték ezt csinálni, hogy nem azt csinálják, hogy akik megfertőzöttek és az ő közvetlen közlet, környezetük, uh -huh. akiket tesztelnek, meg az egészségügyi dolgozók, hanem azt mondták, hogy nézzük meg, hogy hogy fertőződhetett a társadalom, és jönnek a reprezentatív minták, ugye ez tudja, életmód, Lakó, lakó népsülűség az adott területen. Erről valamiféle írásbeli, vagy ez részlete lényegtelen kérdés, hogy milyen módon találják meg az illetőt, akinek egyébként ezen kötelező -e megjelenni, vagy sem, vagy ezeket nem tudod? Körülbelül tudom. A világban kötelező, nem kötelező megjelenni. Úgy olyan statisztikai mintát készítenek, hogyha körülbelül a fele elmegy, az már elénk. Különböző technikák vannak, Aki vannak, elmegy, hova mennek. megy. Erre értesítést kap. Ilyen szűrőállomások vannak. Akiben él a Gyanúper, hogy majd ott fogja elkapni, az mennyire alapos, mennyire alaptalan. Alaptalan. És szépen a, a statisztikai minta jellegéből senki sem tudja azt, hogy hány beteg. Van a félértés, nem azt mondom, hogy nem, akkor rosszul fogalmaztam, vagy félértettél. Azt kérdezem, hogy maga a helyszín mennyire alkalmas arra, tehát hogy ez egy kórházban van, ahol most nem mennek szívesek az emberek, vagy ez egy mobil szűrőállomás, ami áll egy tér közepén. Ha a kórházban van, akkor is úgy van izolálva, hogy nem teszi ki magát veszélynek. Köszönöm szépen. 061 0877 ennek a mértékéről van neked adatod? Talán 60 ezerről lehetett hallani, de lehetséges, hogy pontatlan az Ha megválaszolnék, az nekem lenne pontatlan. Nem tudom. De a nagyságrend az nem túlzó. Van-e más mondandó, mert egyébként amennyiben a nép nem kérdez, abban az esetben a rendelési idő is lerövidül? A mondandóm még az, hogy a, a, az oltás elég jól halad. Tehát Ez az mondám, oxfordi. Az, de nem csak az, Oxford, az oxfordiak és a németek is. De összedugják amiük van és úgy tűnik, hogy, hogy, hogy e, nem teljesen irreális az, hogyha össze Én azt olvastam, hogy nagyon érdekes volt, hogy amennyiben olyan ütemben csökken a járvány Angliában, ahogy csökken, akkor az nehézséget fog okozni majd, mert egyébként emberkísérleteket nem lehet végezni, és szükséges x számú ember ahhoz, hogy ezeket a kísérleteket egyébként elvégezzék, és amennyiben ez a populáció nem áll rendelkezésre, vagy a kísérletezők szerint akik a kísérletek, vagy akik dolgoznak ezen a projekten, nehezen találnak ilyen alanyokra, akkor az rontja az esélyét, annak hogy hamarabb jussanak eredményre. Igen, hát ez, ez nagyon szomorú forgató könyvvel, mert abban a szempontból természetesen nem, hogy a csökkentő esetszám miatt nehézségek vannak, de hát ezek nemzetközi kísérletek. Tehát az oltóanyagot teljesen mindegy, hogy hány tehát a. És át... az, az, az a probléma, amit szintén felvetettek, mely szerint... Jó reggelt kívánok! Jó kívánok! Azt szeretném a doktorútól kérdezni, hogy gyümölcsöt, most jön az epelszezon, áfonya, málna, ilyet szabad fogyasztani? Hát miért ne szabad, meg kell, meg kell mosni. Hát, csak úgy végén? Igen, rendes, alapos mosással. Hogy egy kicsit eltereljem a szomorú témáról a szót, és a gyümölcsöjött eszembe, de az angoloknak most az a legnagyobb gondjuk, hogy nincs munkaerő, aki leszedje. Mert e, vendégmunkásokkal szedték le a termést eddig, és hát e, nagyon kevesen jönnek. Egy harmaddal kevesebb van, és most felszólítják az embereket, hogy önkéntesek jelentkezlenek. Ez, ez így van, Ausztriában is, én múltkor egy tévéműsorban számoltam be arról, hogy hogyan hoztak létre Magyarországon éjszakai folyosót arra, hogy Romániából és Szlovákiából vendégmunkások tudjanak menni Ausztriába. Így van, ugyanez van. Igaz, az hogy szó. ott idősápolásról volt szó, tehát ott nem alapvetően idősápolásról, de volt szó idénymunkáról is. Igen, de itt most a, a, a termésleszedésről, tehát ennyire hiányzunk. A kérdés maradék része, ami nem hangzott el, az pedig az volt, hogy ugye az is problémának tűnt, hogy ez az oltóanyag milyen mértékben áll rendelkezésre mondván, hogy a nép vagy a föld a teljes beoltása azért az hihetetlen hosszú időt veszne igénybe. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó, reggelt kívánok! hogy itt vagyok. Már mikor is kérdeztem a doktor urat, és köszönöm szépen megnyújtató válaszait. Egy következő, lehet, hogy bucsújta a kérdés. A Greenpeace adott olyat, hogy a, ebben a sok készfertőtlenítőben mindenben olyan dolgok vannak, amik mendőséget okozhatnak. Nekem már három gyerekem van, hogy engem már ez nem érint, de három kislányom van, hogy ez igaz ez a kérdés. Nekem jelen pillanatban az összes hajam szára mert egyrészt természetesen nem tudok rá fogalmazni. Egy biztos, hogy azért valamennyire jobban értek hozzá, mint a Greenpeace. Nem hinném, hogy ez Greenpeace feladat, ezzel foglalkozni. A Igen, az... ez a náciumbenzonát, vagy mit, ami ezekben van, erre mondták az, a, és a tartalma. Az, hogy ezek a e szerek, e és ez rengetegféle szer van hogy ezek a szerek közül melyik a hatásos igazán, és melyik a nem hatásosak, azzal lehet foglalkozni, de hogy általában ezek a szerek fejlősséget okoznának, nem. ez nem bevizsított Nem, nem, egyszerűen nem. Jó, jó. Csak már megijedte ezt. Azt mondta, hogy, hogy e, a múltkori választ megnyugtatta, nem, azt hiszem, hogy egy ilyen kérdés feltevésnél nem az a lényeg, hogy, hogy, hogy, hogy konkrétan lehet-e válaszolni arról, hogy egy vagy két vagy három szer vagy hatóanyagoknak van-e hatása. az a kérdés, hogy hatása van-e, mert azért alkalmazok ezeket a szereket, mert a hatásukat akarjuk kihasználni, és az jelen pillanatban sokkal fontosabb, mint egy esetleges, kis számú mellékhatás. Legközelebb, hogyha hasonló történetekkel jönnek, akkor arra kérem önöket, hogy nevezzék meg azt az orgánumot, ahol ezt olvasták. Tehát az oltást milyen gyorsan és milyen alapon történ, erről van elképzelésed? nekem nincs, illetve sajátom van, csak ez senkit sem érdekel, de eléggel egybecseng azzal, amiről most már elkezdenek valóban komolyan beszélni. Vannak forgatókönyvek erre, a forgatókönyvek azok, hogy úgy indul, hogy a veszélyeztetett népesség, a veszélyeztetett az két ok miatt veszélyeztetett, az egyik az alapbetegségek és életkor, a másik pedig munkakör. Munkakör nyilván van az egészségügyi dolgozók, az első vonalban lévők, aztán a, az életet újraindítók és a jelenlegi életet is fenntartó munkakörök, autóbusz, autó, sofőr, metro, tehát közlekedésben résztvezők, szállításban résztvevő, tehát ilyen fokozatossággal. Végezetül azt kérdezem tőled, hogy én azt jól sejtem el, hogy ami a mi kettőnk együttműködéséből kimaradt, azt jól tettük, hogy kihagytuk. Tehát mind az, ami az operatív törzs kommunikációját, mind az, ami az emmi szakmai tevékenységének azt a részét illeti, amiben politikusok mentek önre parlamentben, és azon kívül, hogy az nem érintette a mi kettőnk sorozatát. És én ezt borzalmasan fontosnak gondolnám. Ugye Magyarországon divatos sporthasonlatokkal élni. A válogatott mérkőzésen értelmetlen arról beszélgetni, hogy ki melyik csapatból jött. Egy cél van, adott esetben be kell rúgni azt a labdát. Értelmetlen. Valóban vannak tanúságinek, de a tanúság sokkal messzebbre, messzebbre vezetnek. Egyetértők. Mi szerencsétlen magyarok. Egyetértők mahácsozni tudunk igazán. Végezetül azt kérdezem tőled, hogyha ma átmenetileg elköszönünk egymástól, mert úgy tűnik, hogy a hallgatók, nézők és internetezők nem igénylik ezt olyan mértékben, mint korábban. És ennek Én erre kérdeznék rá, hogy valójában ha te nézed a járvány görbéjét és látod azt, amit látsz, akkor egyébként az, hogy elfogytak a kérdések azokkal a hétköznapokkal kapcsolatban is, amivel kapcsolatban politikusokat nem idézünk, de amellyel kapcsolatban, ha valakinek hétköznapi kérdése lett volna, mert egyébként őt vagy hozzátartozóját érintette ilyen esemény adott esetben kórházból való hazaküldés, tehát azt kérdezem tőled, hogy egyébként indokoltnak látod-e, hogyha ez a megfelelő jelzős szerkezet az, azt, hogy a mi kettőnk mostani együttműködése úgy tűnik, hogy szünetelni fog? Ö, inkább igen, mint nem. Egy ö, nagy kérdőjelen van, ö, ami most szerintem nagyon fontos kell, hogy legyen, hogy az elindulás folyamata mennyire az újra indulás folyamata mennyire kerül valóban értelmesen megbeszélésre hogy mennyire igényeljük abban az, hogy ugyanúgy együtt a, a lakosság mint ami a, a fertőzés csökkentése eddigi folyamat a magyarul az izoláció lehetőséges fettartása, a maszkviselést blablabla, bla, bla. nem akarom ezt túl elmondani de ez egy a kihívás az egész világ előtt, és nagyon úgy gondolom, hogy ez. Még nem vagyunk itt igazából. De el kell kezdeni. Igen. Hát e, e, erről is ugye óriási viták vannak, hogy mikor szabad elkezdeni, mit szabad elkezdeni. Ez egy nagyon-nagyon e, kétérű dolog. Igen, és meg kell próbálni újraindítani a társadalmakat. Ennek a technológiája nagyon-nagyon óvatos, és figyelmes kell, hogy legyen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt Fischer Péter. 96 éves édesapám nagyon szigorúan betartja jelenleg azt, hogy nem mozdul ki otthonról, csak a folyoson megy körbe, hogy csak kettő-hárman látogatjuk, maszk van megfelelő a távolságban. Változott tehát orvostudomány szempontjából bármi, ami, ami indokolná azt, hogyha fel is szabadul, fel is szabadítanak, most az Erezd meg, Párizsba mennénk, hogy ezen bármit változtassunk? Jelenleg nem. A legfontosabb, és ezt mindenki mondja, hogy addig, ameddig nincsen hatékony gyógyszer, illetve nincsen hatékony oltás, illetve nincsen olyan mértékű átfertőződés, ezt mondják nyájúzításnak, amennyi érdemben csökkenti a, a, az új esetek megjelenését, addig az óvatosságot fönn kell tartani. Elsősorban a, a, az érintett e, populáció számára, tehát azok, akik időseki, tehát nagyon azért az időseket egyre inkább Tegyünk mellé egy kis kérdőjét, mert az idősek, de az idősek elsősorban azért, mert inkább vannak krónikus betegségei. Fiataloknál is jelentkezik. Azt kérdezem tőled, hogy az erezd megnek a kockázatait mekorának látod? Becsületes válaszom nincs. Ez akkor válaszolnék, a politikus nem Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Egy még egy kérdés van. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! A doktor útra azt szeretném megkérdezni, hogy a tömeges tesztel is, amit most bevezetnek, ez melyik fajta teszttel uh, hagyják végre azzal az olcsó, vagy eddig egy hónapja lekezelt Cecilia uh, nem megbízható tesztel, vagy az eddigi uh, tesztel, amit uh, az országos.. Uh, becsináltak. Köszönöm. Az én, az én ismereteim szerint ez a testelés PCR-nal szok történni, tehát az utóbbival. Nagyon szépen köszönöm, de még egy kérdés van. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt! Le a rádió tévékészüléket készüléket, mert saját magával beszélgetél Igen, köszönöm. Kérdeztetem. Igen. Én szeretném megkérdezni, hogy hogy tanácsol nekem, hogy most egy műtétre várni, egy daganatos műtétre, hogy 63 édes vagyok, és egy elég erős FOPD-s betegségem van. merjen, vállalni, vagy nem? Elég rosszul hallottam. De daganatos betegsége a, van. Igaz, operáció előtt áll, vállalja-e, el, vagy sem? Vállalja. Most azért, hogy egy kicsit megadjam a, a Műsor nem a műveszélgetésünk, hanem általában a műsor hangulatát, de ezt nagyon fontosnak tartom, nem a beteg vállalja, hanem az egészségügy. Hogyha az egészségügy azt mondja, hogy ennek a betegségnek a gyógyítása messze megharadja az esetleges szövődmények igényét, akkor meg operálni. Magyarul te azt mondod, hogy az, az, ennek a, a történetek a az egyik alapeleme, az... hogy megbízható maradjon, vagy legyen, vagy mind a kettő egyszerre az egészségügy. Így van. Tehát a, a, amit a kezelő orosz javasol, azt kell csinálni. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Nagyon szívesen. Minden egész, azért nem, nem át ezt nem mondani, hogy minden egészségügyi döntésnél az a nagyon idézőjelbetett, egyszerű kérdés van, hogy miből származik a betegembernek nagyobb kára Értettem. a beavatkozás elmaradásából, vagy annak az elvégzésétől, esetleges szövődményekkel. Jó reggelt! Jó reggelt, A doktor úr, szeretném megkérdezni, hogy az, hogy szép beidulnak beindulnak egy egyes szakrendelések is, erről tudná-e valami bővedet mondani? Köszönöm szépen! Hogy ez jó jó? Nem, ez, ez egy nem létező kérdés volt. Nem egyik, mint jó, hogyha azért beindulni. Csak a feltételeket úgy kell megteremteni. Ebben nagyon részt kell vennünk nekünk is, akik adott esetben a, a fogyasztói oldalon. Jó Nem az orvosok nevén. Jó reggelt, kívánok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy a post, postástól vagy a hozott élelmiszert, amit megrendelek, azt maszba kezdjük, eze át. De ezt néhány percig használom csak ezt a maszkot, és a teraszon felkittetem, hogy hagyd sűsse a nap kiszellőzni, lehet-e újra használni ezt a maszkot többször? Miután azt a maszkot arra használja, hogy ön ne fertőzze meg a postást, magyarul a kilégzés ütemét szabályozza a... a nagyságrendi egy gyorsaságát, mint kvázi mint egy, mint egy szűrő, lassító szűrő használja nyugodtan. Ha az elkövetkezendő két percben befut még három kérdés, akkor könnyen lehetséges, hogy bajol, doktort még egy hét maradásra bírom, mert kicsit úgy viselkednek, mint a megrettentek volna attól, hogy elvonom önöktől a kejfejancsi orvosát, és megindultak a telefonok. 8 ura 20... hogy a, a, Amire azt mondtunk, hogy nem tudtam, mi mi nem, nem emlékszem, mi, hogy minősítetted a kérdést, hogy milyen kérdés, tehát, hogy a rendelésekkel a elindulása nagyon fontos. Azt szeretném mondani, hogyha megindul például, látjuk, hogy a szakrendelőben újra vannak rendelések. Borzalmasan figyelembe kell venni azt, hogy nem oda megyünk 600-an, hanem bejelentkezünk, időre megyünk, lehetőleg nem egymás közébe ülünk a folyosón. A ergo, ebben az is benne van természetesen, hogy nem tudnak annyi beteget megnézni, akit eddig tudtak. Az a lényeg, nem, a, nem az számít, hogy hány beteget néznek meg, hanem hogy milyen biztos körülmények között jelzük meg. Nagyon szépen köszönöm. Nem futott be további két telefon. Így átmeneti szünetre megyünk. Köszönöm szépen az elmúlt hetekben való rendelkezésre állásodat? Nagyon szívesen, bármikor kellek és alkalmas vagyok rá, akkor felbuk. Az alkalmasság is volt kétség. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallás szervus. szervusz. Önök dr. Bazsó Pétert hallották és hát felszabadult a szerda 8 fél kilences sáv. Meghalt Szalai András közölte a Színház és Egyetem, aki nekem nem volt barátom, de egyhazem nagyon közel állva ember volt, azért szeretnék róla megemlékezni. Tenap délelőtt Szalai András operatőr, barátunk, egyetemünk tanára, írja a Színház és Egyetem a honlapján. Örökre elaludt, hosszú évek óta küzdött a betegséggel, panasz, és zokszó nélkül mindig derült is jókedvet sugárzón. Kevés emberről lehet leírni, hogy közszeretetnek örvendő ilyen volt. Élet és ember szeretetét, humánumát barátként, tanárként, tanítványként, munkatársként is becsülték. Egy szelíd szemétekintet most bezárult. Egy kamerából kifutott a film. Ez a szemlélet, ez a szeretet, ahogy ő látta a világot, nagyon hiányzik. Majd miként ő is. Szalai András Balázs Béladélyes kiváló művész 1945-ben született Budapesten. 1970 és 74 között a Színház és Filmvészeti Főiskola hallgatója volt operatőr szakom. 1968 és 70 között a Magyar Televízió külső segédoperatőre volt, majd 1974-től operatőre. 1982-től filmek operatőreként is dolgozott. 1987 óta a Magyar Televízió fő operatőre. 2002 óta a Magyar Táncművészeti Főiskola tanára is, 2006 óta tanított a Színházi és filmvészeti Egyetemen. Filmjei többek között Berlin 1973, a felnőttek furcsák 1978, a nagy enyedi két fűzfa 79, egy háza kőrúton szintén 79, a hét főbű 80, valcer 83, ember és árnyék 85, szöktetés a szerályból 86, illatszertár 87, ragaszkodom a szerelemhez 88, csererudi 88, linda 89, randevú Budapeste 89, angyalbőrben 1990, hímes dojása 91, az apokalipszis gyermekei 92, a tribádok éjszakája 93, mi szemüvegesek 2004, életképek 2004-2009, magyar elsők 2005, a gyertyák csonkig 2005, hatásvadászok 1982, iskolakerülők 1989, bolsevita 1995, vademberek 2001, és 56 cseppvér 2007. Elővettem a puskámat, ami nélkül nehezen tudnék kérdezni. Um, idézem a portfóliót, amely azt mondja, hogy örömmel megnéznénk egy B-tervet, ezt azzal kapcsolatban írták a hét elején. Hogy aki elveszti az állását, az három hónapig jogosult a munkanélkülieknek járó segélyre, mire az lejár, mindenkinek lesz munkája, nem lesz olyan ember Magyarországon, aki ezután ne kapna munkája alattot, akár a gazdaságból, akár a magyar államtól, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben, nem egyszer, nem kétszer, de minimum háromszor. A megvalósult kommunikus. Ez az? mindenkinek munkája, független attól, hogy mindenkinek munkahelye, független első fizetése, független attól, hogy egyébként az ott munkára szükség volt-e, nagyjából még megezés nélkül. Mert hogy, hogy ez az az fogja jelenteni? Rá, ez egy ilyen kiemelt közmunkának tűnik, vagy mi ez? Foggalmam sincs, hogy mi is, ami másra nem tudok gondolni, mint az, hogy, hogy, hogy, hogy valami pozíció lesznek, és akkor az önkormányzatoknak majd azt mondják, hogy ne te. Duronelli közmunkás. Péter beszélget velem, vagy én beszélgetek Duronelli Péterrel nézőpont kérdése, de ez a klasszikus közmunka lesz, vagy ez valami olyan közmunka lesz, amire még nem volt példa a kis hazán történetében? Úgy a klasszikus közmunkás úgy volt, hogy, hogy sok esetben a közmunkást, azt a kótákat kaptak, Állami intézmények, a önkormányzatok csinálják a közmunkásokkal valamit. Ez ugye ilyen centralizált parancsok szerint működött, jó részben De most is ez van. Tehát, hogyha a mi teremünket megígéri, akkor ennek valószínűleg így kell lennie, is, tehát nem nagyon van erre mérlegelési a másnak. Akarsz állást foglalni abban a vitában, amely a munkaalapú társadalom és a segélyezést nagyobb mértékben ösztönzők között van. Tehát akik a munkaalapú társadalmat hirdetik, és a segélyezést rossz megoldásnak találják, és akik ugyan nem tagadják a munkaalapú társadalmat, de a segélyezésnek a szociális, a, szoci a szociális háló fenntartásának nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, akik azt mondják, hogy a munkanélküli segély az ne három hónap legyen, ami egyébként a legrövidebb idő Európában, ha nem legyen hosszabb, és így tovább, és így tovább. Ebben a kérdéskörben, ebben a vitában óhajtasz megnyilvánulni? Ez egy nem létező vita, így ebben a formában, hogy munka alapú, meg segély alapú, tehát hogy munka, és Magyarországon is van segély van, csak kevés és rövid tart és pontosan a célját nem nagyon el, de van segély sőt, hát egy családi politik van, meg egy csomó é, mindegy, akkor az rendben, az de hát azért érted, akkor az, azok, akik ezt, ezt a segélyezést növelnék a számukat és az általuk rendelkezésre bocsájtott pénzt, illetőleg azt mondják akik azt mondják, hogy ami most van az elég, munkát kell biztosítani na, hát úgy van, hogy a munka biztosítása nem az állam feladata Ugye nyilván az államnak vannak feladatai, amelyeket el kell látnia. Ehhez a feladatokhoz ki kell számolni, hogy mennyi munkerőre van szükség. Tehát ugye állami ötletes kell működtetni, védelmet kell működtetni, az egészségügynek egy jó része, az oktatásnak egy jó része, ugye állami funkcióként uh, uh, kerül ellátásra, a szóval kifejezéssel. Tehát ehhez kell bizonyos ember, ehhez ezt, ezeket ezeket az állam foglalkoztatja, de egyébként a többi embernek, mert hát a, a gazdaságát az üzleti szektorban kell elhelyezkedni, és az államnak az a feladata, hogy olyan környüket alakítsunk ki, hogy minél e, vonzóbb legyen a vállalkozásoknak vállalkozni, és munkahelyeket teremteni legyenek ezek a magyar vállalkozások, külföldi vállalkozások, akiket Magyarországon tervezik megtenni. E, ilyen formán ez az államnak a foglalkoztatási feladata. E, amennyiben az állam egy ilyen környezetet teremt, hogy az a szektor az munkahelyeket bír teremteni és szeretne teremteni, akkor létrejön egy megfelelő, mondjuk azt, hogy munkaalapú társadalom, de ezek ilyen marci terminusok, tehát hogy én ezzel nem, nem tudok csinálni. Én azt hittem, hogy ezen már túlléptünk, de ezek szerint nem. Az a kérdés, hogy ezen... Egyébként, csak visszatérve a segélyezésre, azt tudni kell, hogy soha semmi nem működik tökéletesen, ezt a munkaerőpiac sem, vannak súrlódások, ráadásul az emberek, hogy a az, az, az vállalkozások megszűnnek, ez egy természetes folyamat, akinek nem sikerül a vállalkozása, az lehúzza a rólót, vagy azt a vállalkozás részbe becsukja. ott felszabadulnak emberek, ezeknek meg kell találniuk a munkahelyüket, kell nekik. Megfelelő időt biztosítani, és ehhez segítséget nyújtani a társadalomnak, hogy ezek az emberek megtalálják a munkahelyüket, és erre van, emiatt van szükség a munkanéküli segélyre, ez az álláskeresési támogatásra, mint anyagilag, mint pedig ugye egyéb intézményes vonában. És akkor itt jön az a vita, hogy ez most olyan három hónapra, vagy hat hónapra, vagy kilenc hónapra van szükségre, mondom, most is van segély. Értettem. Azt kérdezem tőled, hogy te azt mondtad, hogy te azt hitted, hogy ezzel már tovább léptünk, de a példa azt mondhatja, hogy nem. Ez egyértelmű, hogy a kommunizmus irányába mutat a szó idézőjeles, vagy valódi értelmében, ami egyébként nincs. Ezek olyan terminusok, amik amelyek amelyeknek a jelentése Mondjuk azt, hogy nem létezik, ideológiailag létezik, ez egy ideológiai kijelentés. És ez a fajta, ugye ide... ja, Marx mondta azt, hogy minden mögött a munka van. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogyha megnézzük egy, egy gépet, amikor a tőke dolgozik, akkor a mögött is ugye a gép van, meg a fejlesztése, meg a, meg a gépnek az előállítása, a mögött is munkaerő van. Tehát, ha összefejtjük, a bármit, bármilyen gazdasági tevékenységet, a végén munka van, és a munka ez a legfontosabb dolog. Az a logika, ami ezt áthatja, azt te nem érted, vagy érted de tőled idegen? Én értem, csak azt gondolom, hogy ez egy fölösleges fölösleges és hogy fölösleges váltálódás. de emellé gyakorlat is párosul. Az, ami így jön létre, és az, ami a te fejedben van, a kettő közötti különbség, az mi? Hát ez számomra ez egy ideológiai megfogalmazás, és igazából megmondom neked, hogy ez, ez pontosan miről szól szerintem. Ha, ha most ezt, hogy de kicsit ellentmond az, hogy mert akkor az állam mindenkinek ad állást, mert ezt most nem igazán értem, hogy pontosan hogy. De ugye a segély az a kerül, az a költségvetésnek a kiadása, és azért azt jegyezzük meg, hogy azért a 2011-es pillanatnyi megszédüléstől eltekintve alapvetően az elmúlt tíz évet egy olyan fajta költségvetési megfontolás. Uh, hatott át, hogy ne költsünk el olyan pénzt, ami nincs. Uh, és ami egyébként önmagában nincsen ezzel baj, uh, hogy, hogy legyen egy valami fajta fegyelem, Aztán hogy pontosan hogy valósult meg az egy másik kérdés, de hogy egy költségvetés. De jelen szerintem ez igazából arról szól, hogy ne nagyon toljunk be túlságosan sok pénzt a gazdaságba, mert ha nincs nekünk, és akkor azt másoktól szó kell költsönkérnünk, ha mások fog kell akkor följük függünk, és az a fajta való törekvés, ami, ö, függetlenségre való törekvés, ami politikai függetlenségre való törekvésnek ez, ez ellenáll, ellentmond, és mondjuk azt, hogy együtt függetlenek kerül, amiben kerül. Hozzáteszem, most csak mondjuk egy példát volt már ilyen Kint most ez egy kicsit messziről jött példa, meg talán kicsit egy példa is, de... Mikolál ezt pontosan ezt csinálta. Tehát ő visszatizette a Románia összes külföldi adottságát. Azon az áron, hogy az illetkínvonál az rosszikusan alacsonyabb volt Magyarországon. Vagy Romániában, mint Magyarországon. áron nem volt egy ilyen fajta hogy ez fontos lenne. Pontosan más volt fontos. Tehát vol, van, ez egy, ez egy létező, visszavisszatérő ö, politikai ö, motiváció. Április 23-en számoltak be arról, hogy magyar ország kedvező kamatozás és magas befektető érdeklődés mellett összesen 2 milliárd euró értékben bocsátott ki 6 és 12 éves futamidejű államkötvényeket jelentette be a miniszter. A 6 éves eurókötvény kamatozása 1,125 ezrelék, amely Euróban soha nem volt még ilyen alacsony. A kormány adósságkezelő cégei változatlanok az államadóság finanszírozásában tovább is a belföldi forrásokra helyezik a hangsúlyt. A kibocsátás hatására hozzávetőlegesen 17,7% lesz a központi költségvetés adósságának devizaránya. E, nem csigyerem ezt most már napi szinten, de amikor olvastam ezt a hírt, akkor részben egy kicsit ez részben meg nem, hiszen ez egy, ez egy, ez egy viszonylag világ, ez egy világosan kommunikált célja volt a az adósságkezelésnek, az adósság, adósság stratégián hogy minél kevésbé a belfődik forrásokat támaszkodjunk. Azon belül is egyébként pedig minél kevesebb de adósságunk legyen, tehát aminek nekik nem forintban, hanem Euróban kell visszafizetnünk. Tehát a az a az, az, az ne, lehetőleg nem nálunk legyen, hanem a befektető. Ehhez képest ez a kibocsátás, szerintem, hogy ez a rendkívüli való. A reagálás, a gyors reakció volt, mert eddig nem ez volt az irány, de el tudom fogadni ezt az egész ügyet. Aláírták a Budapest-Belgrád vasútvonalról szóló hitelszerződést, az április 24-i hír. Ma 29-e van, és a pontos idő 9 az óra, 3 percen belül elköszönök a tévénézőktől abban a reményben, hogy holnap találkozunk, sőt, pénteken is, mert már is én is lesz Kejfejancsi ez a veszélyhelyzettel együtt járó e, munkarendem most. Úgyhogy szokásom az híven integetnék, és felhívnám szíves figyelmüket, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, távolétemben a Döröpont, tehát pont, a nevem fiala janos kukacgmail.com e-mail címen tudnak velem kontaktust teremteni, és most együtt maradok a Vicebuca frekvencián 87.6- és az interneten engem követőkkel. Budapest, Belgrád, Vasútvonal, a pénzügyminiszter kiemelte a szerződés aláírásával, megkezdődhet a beruházás, amely a térségünk logisztikai központjává válhat Magyarország. Ugye ez az a szerződés, amit X évre titkosítottak, amely valami egészen hihetetlen, pénzzel jár együtt. A szerbiai szakaszon már folyik a felújítás, amely várokozások szerint 2022-re készül el. A cél az, hogy 2025-re a teljes vasútvonal megépüljön. A kínai Eximbalk a kötött megállapodás szerint a beruházás 85%-át hitelből a fennmaradó 15%-ot saját forrásból, őrész biztosításával finanszírozza a magyar állam. Mentem? Ha akarod, ha nem, akkor mehetünk tovább. De ez egy fontos dolog egyébként, és pontosan abban, amit az előbb elmondtam, annak egy homlok egyenest ellenkező irányba mutat. Ugye, hogy is mondtad, hogy hogy elképesztő nagyságról összeg? Vagy Igen, tehát hihetetlen mennyiségű pénzről van szó. Ugye nem hihetetlen, nem, nem hihetetlen mennyiségű hitelt, azt ö, hihető és nem hihetetlen feltételek mellett kapunk. Ugye pont előtte volt az április 23-ai hív, ennyi és ennyi euró, ennyi és ennyi kamaton, és hallelujah. És akkor van a másik, egy hihetetlen mennyiségű pénz, aminek nem tudjuk a feltételeit, azon hogy hihetetlenek a feltételek, azért is az a az egész, mint hogy az sem teljesen világosul mérne van a szüksége erre a és uh, ugye azt tudjuk, hogy ezt a pénzt Kínától kapjuk, Kína a jelentésbe fektető a világ jellemzően szegényebb régióiban, és uh, ezek a hitelek általában olyan feltételekkel járnak együtt, amelyek nagyon-nagyon megkötik az ottani gazdaságpolitikának, vagy a mindenkori kormányoknak a kezét. Nyilván nem véletlenül nyújtja ki az órási nagy pénzt, valószínű, hogy vár valamit cserébe, nem a Budapest-Belgrád vasúti szakasz, nem annyira fontos pírának. Nem tudom, hogy Belgrádba, Belgrádba utána hova lehet menni, milyen infrastruktúra áll készen Belgrádból a világ többi része felé, amit most pont ezzel a Budapest-Belgráddal fogunk nagyon jól összekötni. Magyarország egyébként kitűnő logisztikai központ lenne így is, hiszen mindenféle ennek autópályák. Központi helyen van, itt lehet gyakorlatilag megközelíteni a Balkánt és a közel-keletet, nyugat-európa felől, tehát tökéletesek az orodtságok a, a biogázbos útvonal nélkül is. Mondom, az, hogy ha valami titkosító van, és hihetetlen mennyiségű pénzt adnak, és az első a kínaiak, akkor akkor itt a minimum sárga az embernek. Csak hát benne van, és szerintem korábban már el is fordult, hogy kérdeztem rám, a mérsékelt formában vagyok, ki fog derülni, hogy értelmesen tudom-e kifejezni magam. Az a gazdaságpolitika, ami az Orbán kormányok velejárója 2010 óta, és az a gazdaságpolitika, ami a te fejedben van, miközben te sose voltál a kormányrúdnál, ő pedig sohasem volt közgazdasági vagy másfajta ellenző Orbán Viktor, azt te el tudod mondani, hogy ha a kettőt egymásból kivonják, akkor egyébként mi a különbség? A legnagyobb különbség az intézményrendszer. Én abban, abban hiszek, hogy egy ország akkor működik jól, az intézményrendszere megfelelőd, nevezetesen az intézményrendszer egyenlőséget, azonos lehetőséget biztosít mindenki számára ahhoz, hogy a tulajdonával be tudjon kapcsolódni a gazdaságba, és az egyenlő feltételek mellett versenyezzen másokkal. Emellett hozzá tartozik az is, hogy megfelelően átlátható legyen a gazdasági szerkezet, a gazdasági széra és az állam. És nincsenek olyan fajta külön ügyletek, amiről nincsenek nagy horderejű ügyletei az államnak, mint például a Belgárvas útvonal, mint például a Paksi beruházás, amiről minint állampolgárok, akiknek ezt a pénzt előbb vagy jutott ki kell fizessük, és nem kevés pénzről van szó, ennek a feltételeit nem ismerjük. Amikor devizaközenyből bocsátunk ki, ennek a feltételeit ismerjük, erre lehet gondolni bármit, hogyha az ember tud bármit is gondolni, de minden esetre ez egy ilyen referenciaként tekinthető, és ehhez képest meg tudnánk, hogy jó lenne megnézni, hogy ahhoz képest, hogy mennyire adnak pénzt nekünk a igen, én, én, én vagyok fel, feledékeim mert te nagyjából minden, mindig ezt mondtad, korábban, amikor rend, hosszabb távon beszélgettünk, és nem a koronavírus járvány volt az apropó, akkor föltettem ezt a kérdést. Igen, tehát ahhoz képest az imperiulisták nekünk pénzt, és milyen feltételekkel, a kommunisták holadnak nekünk pénzt, milyen feltételekkel, most ezt így... Értettem. Mm -hmm. A Magyar Nemzeti Bank Mandátum a jelenlegi rendkívül makrogazdasági környezetben is az árstabilitás elérése és fenntartása, a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint a kormány gazdaságpolitikájának támogatása, hogy ez a telepi monetáris tanács ülése után kiadott közlemény része a kiemelt feladattá vált a koronavírusok azt a negatív reálgazdaság és pénzpiaci következmények tompítása, illetve a gazdaság újraindításának megalapozása. Tennp döntöttek eszközvásárlási programról, állampapírokat és leveleket vásárolhat a jegybank a, másod, a másodpiacon mindkét új programot május negyedikén indítja a jegybank és azokat időben és mennyiségben mindaddig folytatja, amíg azt a koronavírus járvány miatti gazdaság és pénzügyi fejlemények indokolják a monetáris tanács folyamatosan értékeli a beérkező adatokat és a kilátások változását és ezer milliárd forint fölött lenne ez az eszközvásárlás ehhez képest, vagy emiatt fogalmam nincs, ez a teresortod, tegnap 2,23 százalékkal nőtt emlékezetem szerint az euró árfolyama a bejelentés előttihez képest, a dolláré pedig 2,36-tal változott, ami a Duronelli-féle számrendszerben nem pregnáns, de azért mégiscsak volt. Mi az, amire reagált tegnap a piac így? Holott az ember azt gondolta volna, hogy vagy szinten marad, vagy csökken, bár amilyen változások az elmúlt időben az euró és a dollár árfolyamában voltak, az a duran féle számítás szerint a morzsika kategóriája volt, az elenyészű, szóra se érdemes kategória. Hát igen, megmondom, meg amúgy még hogy napon belül nem tudok az árfolyam hogyha valaki veszi, valaki meg adja. Többen erősebbek voltak azok, akik venni akarták az eurót, mint akik adni. Forint a szembe, tehát ezzel tudom kommentálni a gyengülést. Egyébként pedig arról van szó, hogy amikor egy jegybank mondjuk azt, hogy lazább, lazább, lazábban lazábbra veszi a az jellemzően hosszú távon bevizagyengüléssel jár, és amikor kicsit szigorúbb, kicsit szorosabban ha fogja a ménest, akkor általában erősödni fog, erősödni tud a deviza. Hozzáteszem, a jegybank azt kommunikálta, hogy ezeket a dolgokat nem észnékül fogja csinálni, tehát a belső pénzügyi stabilitásra figyel, tehát emiatt így nem biztos, hogy pont emiatt kellett volna gyengülni az áfél, mert ez azt kérdezem tőled, bár ez itt a beszélgetésünk végén egy kicsi székelykáposztal jellegű, ebből talán kezdeni kellett volna, hogy te látod-e azt, ami majd a koronavírusi járvány veszélyhelyzeti része utáni gazdasági helyzetet illeti, hogy a tájképles csata után milyen tájkép lesz, mert ezzel kapcsolatban a legkülönböző prognózisokat lehet olvasni, és hát szakértő legyen a talpán, aki azt mondja, hogy ebből nagy valószínűséggel ez fog megvalósulni, az pedig nem. Ma mit gondolsz 2020. április 29-én 8 óra 55 perckor? Ez egy tájkép csata után lesz, szerintem ez egyértelmű. Az nem múlik el nyomtanul, hogy, hogy emberek, családok tízezrei, százezrei számára esett kijövedelem az elmúlt hetekben, hónapokban. Ezt nem fogják tudni pótolni, tehát ugye nem jön vissza ez a pénz, ez örökre elveszett, amit nem dolgoztam, az az, az idő elveszett, az ezzel járó pénz is. Ez annyit jelent, hogy, ez, hogy keves a megtaparításaikat élték fel, tehát szorosabbra fogják húzni tehát egy Tehát én azt gondolom, hogy alacsonyabb lesz a fogyasztás mindenhol a világban, ez azért is fontos, mert ugye mi is, az exportunk is, az is valahol végül is megy, végül is valaki a termelésrán végén azt meg kéne vennie, és ha az nem lesz ott olyan mennyiségben, akkor számunkra is ö, kisebbek a lehetőségek, mint, mint export, az életgazdaság számára, tehát én. Ez az egyik, amire gondolok. A másik pedig, amiről már beszéltünk, hogy ezt a globális gazdasági struktúrát, abban, hogy az egyes vállalatok ebben hogyan vesznek részt, azt azok a vállalatok, akiknek van egy kis eszük, azok, azok alaposan át fogják szerintem gondolni, és a világ minden részére kiszervezett termelési láncokat próbálják minél közelebbre hozni. Azt ez egyébként Magyarország számára nem biztos, hogy rossz. Hogy ez? Ez Magyarország számára nem biztos, rossz. Amúgy. Azt kérdezem től, mert hogy? Mert hogy amit mondjuk egy európai vállalat. Hogy az az nincs szükség. messze. A? Igen, A. európai vállalat az európai piacra szánt termékeit is Tínában gyártja, okay. amikor legeszerűsített a az is hozza Lengyelországban Azt kérdezem tőled, hogy az a halvány érzésem ami érzés, tehát nem az eszemfelül jön, mely szerint a gazdaság beindítása az egy szükséges dolognak tűnik, de nem minden szempontból racionálisnak azt én mennyire érzékelem jól, mondván, hogy korábban sokkal hosszabb leállásról volt szó, de most a legkülönbözőbb szempontok figyelembevételével úgy tűnik, hogy a társadalmat nem akarják, vagy nem tudják a négy fal között tartani. Ezt mennyire érzem jól, vagy mennyire mást mutat a vadóság? Ezt teljesen jól érzed, és én azt hiszem, hogy ebben a kérdésben ugyanazok a dilemmákkal küzdünk. Te is, meg én is, meg a döntéshozók is, é, és ä, amikor azt mondják a, az orvosok, hogy már pedig, ameddig ez ellen múlik ez a válság, addig mindenki maradjon otthon, addig mondja azt a, a politikus, meg a pszichológus, meg a gazdaságpolitikus, meg nem tudom kicsoda, meg a vállalkozók, hogy jó-jó, de azért azt mondjuk, hogy ha ezt tényleg karjuk játszani, az egészségügyi, megfont, egészségügyi megfontolásokból, akkor az úgy abban a formában nem fog működni sem gazdaságilag, nem sem társadalmilag. Kell keresni valami középutat, amit valószínűleg nem fogunk egyből megtalálni. Tehát ez a húz, meg ered, meg jelleg, ez valószínűleg jellemző lesz erre az elkövetkező öndői időszakra. Ebbe keres mindenki valami fajta utat. Tudtam, hogy a hétvégén találkozni fogunk. Igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Elvast. Jó héten tartok rád. Köszönöm szépen, Duron Náli Pétert hallgották. Azt kérdezem, hogy volt egy olyan visszajelzés, mely szerint akadozik az internetes adás, hogy ezt más is tapasztalta-e? 061 871 0871 hogy ha, vagy mennyi, Most Hiten, ugye a tévéképen jön, nem látom, úgyhogy mindjárt meg kell nézni, mennyi a telefonszámon. Ilyen előszokat velem fordulni. Rosszul is mondtam, 061877. 0877 elnézést. Ma kicsit ilyen izé vagyok. akad -e a tű, ahogy a... dadog -e a tű, ahogy írja az e mail a az internetes adásban. 061 0877 Egyben hallgatnak interneten semmit, hogy senki ne telefonáljon, de hát ha nem telefonálnak, nem telefonálnak. Jó reggelt, kíváncsi. Nem akadozok. Jó, köszönöm Jó, jöjjjel szépen. Jöjjjel. Ez a szokásos kép. 061-877-0877 Jó reggelt de ezt igaz nem tapasztaltam hat jó jó nagyon, Ó, szépen, nagyon szépen nagyon géniális volt amasztoni beszélgetés gratulálok hát ahhoz a durva nekadú rayon én szomorúan vettem búcsút Bazsó Pétertől. Én nem gondolom azt, hogy ami három héten keresztül, de két héten keresztül mindenféleképpen jól működött, a harmadik héten talán dadogva, és aztán most úgy, ahogy, annak meg kellett szűnnie, de hát ez a kínálat kereslet törvénye szerint alakult, és egész egyszerűen nem volt rá minőségi közönség érdeklődés, és alapvetően nem arra jött létre a beszélgetés, hogy ilyen beszélgessek vele. Jó reggelt! Hello Horváth Péter, üdvözlőlek! Három rövidet meg először, hogy semmilyen akadás nem volt, az így ezen hallgatók. Ezen... A második, nagyon örülök neki talán, de kell, hogy Durál Kéter ott lett a hétvégi műsorodban. A harmadik, hogy Mihály Péter három héttel ezelőtt a szívemben szólt, amikor azt mondta nálad a civil a pályánban, hogy a dolgozók előbb-utóbb egy hónapon belül föl fognak rázadni és visszamennek dolgozni, mert ezt nem lehet tovább elviselni. Ez a hisztéri, ami körül van. Én az is nem telefonálok, mert nem akarom, hogy engem lemászízzanak <gül> nálam. <gül> rendben. Meg. Jó reggelt! Jó reggelt, igen, akadozott öt perccel ezelőtt, de most már rendben van. Köszönöm szépen! Jó reggelt. Jó nem akarsz, Köszönöm jó ügyet, szépen, akkor ezent tegyük túl magunkat, akadozott, de már nem akadozik. Bármi más, még egy beszélgetés lesz, egy termék megjelenítés. Holnap reggel 4-8-tól Nendszer Tamással beszélgetek, fél 8-tól Nider Müller Péterrel, 8-tól Györgyevics Beredekkel és fél 9 előtt kapcsolom új helyi Istvánt. Jó reggelt! Jó reggelt! Okozta a keresztül Köszönöm szépen! Most már értem, megszűnt és köszönöm szépen a helyzetjelentést! 061877 0877 ha jól mondom De most teljesen elbizonytam a telefonszámot, illetve, de igen 061877 0877 ha nem telefonálnak, én telefonálok, és utána végét fog érni a műsor. 870 hét először. 087 877, másodszor. Jelentősen el kell majd gondolkodnom azon, hogy a veszélyhelyzeti műsor struktúrát, Bazsó Péter okán mondom ezt, mennyi időre és hogyan tartsam még fenn? 061-877, 0877, senki többet? Akkor harmadszor. Ők termék és ha Jó reggel lehet. Köszönöm szépen. Akkor először, ha nem veszi rossz néven, egy bemutatkozást kérnek. Rendben, egy Csik Noémi vagyok. 23 éves Léktornász. Aki egy külföldi cirkusztársulatnak a tagja, jól mondom? Voltam, ez Igen. most már nem igaz, most már ugye itt vagyok Magyarországon, a fővárosnál, a Cirkuszban. A Mikor szűnnek az angliai? Megszűni nem szünt meg a párom, ami változtattunk, mert ugye artistaként ugye az ember utazik, és, és a közönséget ugye egy országban nem lehet egy folytáva cserélni, így a műsort szokták cserélni, és az artisták utaznak. Ja, ezt érted, de azt kérdezem öntől, hogy ugye vannak színészek, akik társulati tagok, és vannak szabadúszók. Az, hogy adott esetben ön szabadúszó-e, vagy társulati tag, az mi befolyásolja? Szerintem ez, ez az ember saját döntése. Mert előtte mi is voltunk egy társulatnak a tagja. Mit tud adni egy társulat, amit nem ad a szabadúszás, és mit tud adni a szabadúszás, amit nem tud adni a társulat? Hmm. Jó kérdés. Igazából a társulatban az ember úgymond mindig biztonságba érzi magát, mindig tudja, hogy vannak körülötte, és nagyobb részt ugyanazok az emberek, ugyanazok az emberekhez lehet fordulni. A valamint, társulat egy helyen van, változó. vagy a társulat is lehet, hogy vándorol? A társulattal is vándoroltunk. Uh -huh. ez, ez abszolút. Mi az, ami még mi mindenek az, mindenek az mindenek mindenek. különbség, és érdemi? Hát szabadúszóként viszont szerintem Abszolút több helyet láthat az ember, még több kultúrát megismerhet. Ön a saját maga impresszáriója, vagy ki az, aki eladja önöket? Mi a saját magunké vagyunk, igen. Ezt annak idején az artista képzőben tanítják, vagy ezt az ember a saját maga kontójára tanulja meg? Hát, ezt igazából magunktól kell megtanulni, ahogy az élet De volt, erre felhívják nem. az ember figyelmét akkor, amikor tanul, hogy magad, uram, ha szolgáld nincs, mert egyébként égkop lesz? Hát, hogy őszinte legyek, jobban tanítjuk, sajátítjuk el ott magát az artista művészetet, mint az, hogy utána mit is kezdje magával az ember, amikor kikerül a Jó, de ez, én, én ezt rosszul feltételezem, hogy ez egy fontos dolog, mert hát ugye ott van ön, aki nagyon, vagy, vagy ezt azért látom rosszul, mert hogyha ön tehetséges, akkor azt látja a világ, és nem marad munka nélkül, és akkor önnek gyakorlatilag nem kell senkit se felhívnia, mert a világ telefonál önnek. Ez változó, de természetesen így lenne a legjobb. De ehhez képest hogy van? Hát ehhez képest. Eh, Hogyan gyer magát? Pontos. Tessék? Először is kell csinálni hogy egy videót magáról Aha. a számról, aztán fel kell tölteni az internetre, és akkor, hogyha szerencsésebb az ember, akkor azt már a magától látják az emberek és keresik meg. Mennyi idő az, amíg az ember e, nyugodtan vár, és hol kezd el dobolni a lábával a kezével, hogy a franc nyabajakorság miért nem telefonálnak, miért nem küldenek e-mailt? Hm. Valójában ö, nem kéne ilyen résznek lenni, mert ugye miközben munkába vagyunk, már elkezdünk uh -huh. a következő szerződés után nézni, és jobb esetben meg... Egy-egy szerződés nagyjából mennyi idő? Tehát túligia mennyi? Mennyi a legrövidebb, mennyi a leghosszabb az ön ez alatt? Ez nagyon változó. Szerintem az én, az én pályafutásom alatt a legrövidebb az szerintem egy hónapos volt, a leghosszabb ez egy éves, de ettől függetlenül vannak több mennyi volt, a leg, mennyi volt a leghosszabb nem kívánt szünet? A leghosszabb nem kívánt szünet az szerintem 5 hónap volt körülbelül. Ez nagyon sok. Az bizony nagyon sok volt. És az hol érte önt? Tehát helyileg? E, én Magyarországon, az... Magyarországon. Vagy Magyarországon. akkor avval csökkenti a kiadásait, hogy hazajön? Mm, igen, valamilyen szinten. meg hát, hogyha alapvetően nincs munka, akkor természetesen vagy a párom családjához kint Angliába, meglátogatjuk őket, vagy hazajövünk az én szülőhazámba, hazámba, úgyhogy. Mi az, amit önök előadnak, ha netán véletlenül nem látta volna őket, önöket a nagy érdemi? Ennek az a neve, hogy pers, és Szent vagyunk ugye több méter magasba. Ez egy alakzatra rúd, amin három kisebb rúd helyezkedik el. És azon a páromnak a lába, vagy esetleg az én lábam van balgassza, és itt tartjuk le egymás különböző pozíciókba. Mióta van meg a párja, akit tudtom, szintén cirkuszban talált. Igen, igen, igen. Hát ö, három éve vagyunk. Három éve alakítunk egy párt az életben. A porondom pedig körülbelül egy éve, másfél éve. Ön vagy a párja? Ön és a párja mennyiben dinasztiatag? Én nem, én abszolút nem. Én egy új dondász? Én egy Igen. A szülei mivel a Önnek. Édesanyám az az igen? Édesapám sajnos már nem, nem él. Tudom, azt, azt láttam az interneten, és azt is láttam, hogy milyen fájdalmas volt tőle búcsút venni, ő mivel foglalkozott? Igen. Ő, ő neki borászata volt. Nagyon szép képek vannak önökről az interneten. Köszönjük szépen. A párom pedig persze a cirkuszin származik. fiából Ön hol meg szavar. a puskaport? Mert ugye azt szokták mondani, hogy aki megszabolja a puskaport, az izé. De ön a cirkusztat abba hol szeretett bele, és mikor, milyen körülmények között? Ez érdekes, mert hat évesen én balátoztam, és egy kieregedett artista nő volt a Balázs tanárom, és ő vette észre, hogy különlegesen hajlékony vagyok abban az időben és említette meg, hogy ő az előtt mivel is foglalkozott és hogy mi lenne, ha helyszerén is az lennék Helyileg hát, hol az vagyunk? A ez Magyarország Azt értem, de cengőd hol? A hol? Csengőd Az merre van? Lent, kiskum megyéve, Kecskemét és Szeged között, Kiskörös mellett. És akkor ott, mert ennek van jelentősége, mekkora valószínűsége volt annak, hogy eljut oda, hová jutott? Hú, szinte sem ennyi. Úgyhogy nagyon örülök, hogy mégis sikerült már... Mert könnyen az elengedték az otthonról, mert, el. mert ugye hát uh, Antall beszélgettem, akinek szintén el kell szakadnia szakadni a családjától és hát önnek is el kell szakadnia, mert ugye az iskola, hova járt, az nem helyben van. Könnyű volt e kollégistának Lenged, lenni? Hát elengedni nem, nem volt könnyű, azt nem mondanám. Annyiból volt könnyű, hogy eleinte úgy álltak hozzá, hogy ez, ez úgy csak fog összejönni szóval, hogy nem kell félni, hogy el kell engedni a kislányt, mert mert ez nem fog összejönni, ez lehetetlen. És miután sikerült, azok után azt mondták, hogy ha, ha már az egyáltalán sikerült, hogy felvegyenek, akkor nem fognak visszatartani. Mennyi időn belül derül ki az, hogy ön tehetségese vagy sem? Szerintem az első négy év, ugye én tíz évesen kerültem abba az iskolába, és Nagyon és kicsi, az kicsi volt még év... akkor. Tessék? Kicsi volt akkor. Igen, igen, nagyon. Úgyhogy az első négy év az az, amikor az előkészítő osztályokat járja végül az ember, ilyenkor minden külön ágazatot kipróbálhat. Ilyenkor mutatkozik meg az, hogy valakinek van-e valamihez különlegesebb tehetsége, vagy sem, vagy valakinek van annyi kitartása, hogy valami... Föl... önnek mihez volt? Vagy mihez van? Tehát akkor mihez volt? Tehát mi, mi predesztinálta arra, hogy arra a területre jutott, ahol végül, végül is kikötött? Valójában, amit én elkezdtem, az, az egy hajlékony akrobatika volt kézbenállással vegyítve. Az, az az, amit tényleg meg is látod. Az bennem, ugye ön, aki ugye ilyen teljesen kifacsart testtartásban néz egy számítógépet. Ilyen, ilyen kvázi u -alakban. Igen, igen, az is én vagyok. Igen. igen. igen. Már nem ez lett belőlem, mégiscsak légtornás lettem. azt pedig valószínű, hogy amikor mindig jártunk a és nézni az előadásokat, az volt az, ami leginkább megfogott, és azt pedig a kitartásnak köszönhetően, mert, mert mindenképpen artista szerettem volna lenni, ott nem volt választási lehetőség, hogy ha esetleg nem sikerül, akkor majd hazamegyek mindenképpen, meg akartam csinálni, és azt mondták hogy be a kitartáson. Okay. Jól emlékszem, 23 azt mondta, ugye? hogy 23-es. Igen. igen, igen. Uh... Nem esik le, nem sérülése, nem hal meg, nem csábítják el. Hány éves korában ö, csinálja még ugyanazt, mint amit most? Hány éve van még? Hú, nagyon remélem, hogy minél több. Értem, mennyi? Tíznél hát több, ö... kevesebb? Annál több, annál nagyon remélem, jó jóval több. Hát én azért húszat minimum adnék. De ez attól is fog múlni, hogy hogy a 40-es éveim ott az elején milyen kondícióba leszek, milyen... Család lesz? ...milyen állapotban. Nagyon remélem. Hol talált a párjára? Egy cirkuszban, Angliában. Meglátni és, egy és megszeretni egy folyamán... pillanat műve volt? Hát, van, ami olyasmi, igazából uh, a. a, a abban az időben egy magas, magas dróton egy motorszámot csináltam, és akkor a partner, akivel dolgoztam, ő nem tudott hírni a következő szerződésre, és a cirkus találta meg a mostani jelenlegi páromat, aki az életbe is a párom, hogy akkor ő lehet, akivel csinálnám. Nem az nem életmódból jön. fakad az, hogy azok a cirkuszi művészek, akikkel én zömmel beszélgettem, mind a cirkuszban találják meg a párjukat, tehát nincs civil kapcsolat? Ö, szerintem ez nem igaz, mert lehet olyan példát is látni, ahol van civil kapcsolat. Sokkal egyszerűbb a szakványkom belül találni valakit, mégiscsak együtt tudunk utazni, az ember megérti, hogy ez, ez milyen. Sokkal nehezebb, hogyha egy civil párja van az embernek. Ez nem egy új kapcsolata, ahogy követtem a Facebookon, bár meg nem mondom, hogy hány éves, de mint ötnél több lenne, vagy én ezt rosszul emlékszem? A körül lehet. Nem, körülbelül három. Három? Igen. Azt kérdezem öntől, hogy ő, aki a Pári, aki egyébként Angliából van, és aki egy dinasztia tagja, aki egyébként ott más cirkusztársulatnál volt, ő vele mennyire volt könnyű elszakadni Angliából? Adott esetben eljönni ide? Szerintem egész könnyű, ugyanis ugye neki is ez az életforma volt megadva, cirkusz utazunk. De szerintem ez egy artistánál nem meglepő, hogyha elhagyja az országát is másik országba. Minél több országot látunk, annál boldogabbak vagyunk, úgyhogy. Abszolút, nem. Nagyon prózai a fogalmazás, amit a jellegi helyzetről mondott Ritnoémi, aki elmondta, hogy bár nagyon sajnálják a kialakult helyzetet, úgy gondolják, hogy a körülményeket képes a legjobb helyen vannak a fővárosi nagycirkuszban, mert van lehetőségük próbálni, ami a legfontosabb számukra, minden a próbálnak és edzenek. Hogyha ismét megnyit a fővárosi nagycirkusz, akkor a Tüntértánc Nővarás címűsorban már egy teljesen új produkciót tudjanak bemutatni, ugyanis a jelenlegi helyzet alkalmat ad számukra tovább továbbfejlésre. A Fővárosi Nagy Cirkuszban vagyunk elszállásolva, együtt vagyunk mindannyian, ismerjük egymást, és nem érezzük úgy, hogy bármiféle veszélynek lennénk kitéve, ugyanis az intézményben teljes mértékben betartják a higiéniai szabályokat. Az a kevés dolgozó, akik ügyeletet tartanak az irodákban, mindig maszkban és kesztyűben vannak, ráadásul az összes helyiségben található készfertőtlenítő, nyilatkozta, sőt, még azt is hozzátette, az már, -már ilyen úttörő faliusságbeli mondat, finom, meleg ebédet is biztosítanak számunkra, ráadásul is. A beszállítókban, akikben szintén teljesen megbízom a húsvétot, és ott ünnepelték az artista barátaikkal, és akik nem ismerték a magyar szokásokat, azokat beavatták. Mennyire könnyű, mennyire nehéz, mennyire szép, mennyire nem szép a karantén élet a Fővárosi nagycirkuszban, Cirkuszban, amivel egyáltalán nem számoltak. Um, Hanyadik nem hete mondanám. tart? Hanyadik hete? Húha! Tizenegy, hát körülbelül 56. hete vagyok. Oké, okay, volt egy mondat úgy kezdődött, nem mondanám. Ne, nem mondanám, hogy bármilyen olyan extra nehézségekkel jár. Ugye a szabályokat követve az élelmiszerűzetbe kimegyünk, ezeken felül pedig, mint egy nagy család, mi itt nem azt mondom, hogy együtt vagyunk, mert mindenki természetesen külön van, de... Attól függetlenül mi mégis csak egy háztartásban élünk, csak itt felségkel egy sokkal nagyobb háztartásban, mint, mint sokan mások. Próbálunk, edzünk. Szerintem valamilyen szinten karantén nélkül is így a napunk, csak előadásokkal kicsit megszínezve. Mennyiben más, hogy online előadások vannak, vagy kihívják valamelyik barátjukat, mint amit láttam az interneten? Mármint... Milyen, milyen szempontból? Hát, hogy, hogy, hogy nincsenek normális előadást, előadás, hát, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Oh, um, hú, hát nagyon más volt természetesen, a reakciók azok nagyon hiányoznak az embernek, mert amikor normális előadás van az, hogy tapsolnak, az mindig egy pozitív visszajelzés, hogyha ezt nem kapjuk, az, az egy nagyon érdekes előadás. Tehát, hogy hát ha olyan lenne, hogy online cirkuszművészet, annak nem biztos, hogy tagja lenne, vagy biztos, hogy nem lenne tagja. Biztos, hogy tagja lennék. Lehet, hogy annyira nem élvezném, mint a nem online. És létezik, hogy De... bele szeretném ezt találnom más örömöd benne? Vagy ez most egy olyan kérdés, amiben inkább Egyis szeretném nem belegondolni? Ugyanis, ugy, ugyanis például az, hogy próbálunk, az is minden nap örömöt ad, és hogyha nem szeretném, nem csinálnám. A második szokták kérdezni, hogy mi a hobbim. Az a hobbim, ami a munkánk. Hogyha ebben, és ha, ebben ha a akkor, akkor gyakorlok. Semmilyen vonatkozásban nem kérdezek konkrétumot. A konstrukció felől érdeklődöm. egy ilyen szituációban, a szerződésben ugyanazt az összeget kapják, mintha fellépnének, vagy pedig annak valahány nem, százalékat? Nem, nem. Ez, ez megegyezés meg, kérdése? Ez megegyezés kérdése, valamint ugye amennyiben mi se tudjuk a mi szolgáltatásainkat nyújtani, ezáltal, ez, ez nem így ez mennyire egzisztencia romboló? Vagy a körülmények nem, okán nem. kevésbé, mert a kiadásaik is kisebbek. Ugye jóval kisebbek a kiadásaink, de én úgy gondolom, hogy ugye ez nem csak a mi szakmánkba áll hanem, hanem nagyon sok ember ezzel most megküzdik rengeteg ember úgy van, a munkáját, akik valószínű még rosszabbul jártak, mint mi, mert mi mégiscsak itt lakunk, edzeni is tudunk, valamint étkeztetést is kapunk szóval. Azt terújja nekem, hogy abban az a területen, ahol ön van, mennyi idő után látszódna meg önön az, ha nem ezen. Hú, egy hét alatt szerintem. De nem egy a tesszújjáról van szó, hanem hogy egész egyszerűen az izobzata reagálna arra az rosszul. Izomza. Nagyon, nagyon rossz, Egy hetet, azt, azt tapasztalatból mondom, hogy ezt nem hagyjuk ki szívesen, még kettő nap, az, az még nem vészes, akkor még abszolút nem érzi meg az ember, viszont egy hét az... az mi az, ami alapvetően másféleképpen működik egy hét után? Milyen izomzat? Vagy mi az, ami egyszer csak azt, érzi, azt mutatja önnek, hogy el, azt mondja a szervezete, hogy babám elhanyagoltál? Um, ugye, ahogy említettem, minekünk a bokánk van be a kasztba, és úgy tartjuk uh -huh. egymást. tovább szóval a saját tesszúlyunk is egy bokán van, plusz a partnerünk súlya is azonban. Hát a fő dolog az, hogyha én azt ráhúzom ott a hurkot a pokémra, uh -huh. az egyből szól, hogy, hogy ez most annyira nem tetszik. Ez most megint vissza kell szoknom, hogy, hogy, hogy csak óvatosan kell rárakni a súlyt, mert természetesen az ráhúzódik az a hurok, és nekünk ott egészen a bőr is átváltozik, és pár hét, egy, egy hét után az puhul újra utána meg kell keményíteni, hozzászoktatni. Nekünk ez, ez az egyik fő jelenség. Plusz a trükkök is ugye vannak kényelmetlenek pozíciók, amihez újra vissza kell szoktatni. Nagyon hamar amilyen nehezen szokja meg az ember és tanulja meg ezeket a trükköket, olyan hamar. Tapasztalatból lesz. beszél? Igen, igen. Tehát volt olyan, hogy visszajelzett az élet, az azt mondta, hogy elhanyagoltál. Igen, sajnos volt olyan, hogy... Sérülése Én... volt? Tessék. Sérülése? Volt-e, ami miatt ki kellett hagyni? Hál' Istennek nem. Olyan, olyan még nem, nem alakult. Melyik És az igen. a felelősség, hogy gyakorlatilag 48 óra vagy 72 óra a maximum, az az embert mennyire zavarja, vagy mennyire nem? Hiszen itt most arról beszélünk, hogyha ő el akar menni a kedvesével egy hétre akárhova, tök mindegy, akkor az egy hét tovább húzódik, mint ami egyébként az a határ, amit a szervezete jól bír gyakorlás nélkül, vagy léteznek olyan gyakorlatok, amelyeket akárhol meg lehet tenni, és fenntartja azt a fizikai kondíciót, amire önnek szüksége van? Persze, egy hét után még nem mondom azt, hogy az ember teljesen elfelejt, és Két nap után olyankor vissza lehet lázódni, csak amikor először az ember felmegy, akkor érzi, hogy egy hét kimarad. De hogyha szóba, egyébként hogy nyarol a szó változó. klasszikus értelmében, akkor is edz az alatt az egy Én. hét alatt? Természetesen, szóval, hogy, hogy ez nálunk ilyen mindennapi olyan, mint más, hogy fel kell és megmossa a fogát nálunk, ez, ez milyen az edzés is beletartozik. És hány ezben. óra ez? Ez is nagyon változó, ahogy az időnk engedi. Egy óra az a minimum, de hogyha lehet, akkor akár három-négy órát is le tudunk kezdeni. So Mondjuk egy nyaralás során természetesen nem mondanám, hogy négy órát erre Oké, okay, Egy órát mindenképpen. Soha unta. Nem, nem. Maradjon így. Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgetett velem. Sajnálom a karantént, köszönöm. a magam módján én is abban vagyok, csak éppen nem edzek. A bokámmal volt a problémák, de azt a hangodi professzorul javított rajta. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás. Nem is a boka volt, mindig kijavított sarok. Viszonthallásra. Köszönöm Há, szépen. Viszont hallásra, én köszönöm. Füchnói, mit hallották? Valamint termék megjelentést. Még öt percig önökkel maradok, addig állok a rendelkezésükre, ha igényt tartanak rám. 061 0877 ma 2020 április 29-én, szerdán 9 óra 26 perckor elnézést, ma nem futottam nagyon nagy formát, de ilyen is előfordul, tévedésem is volt, amiért utólag elnézést kértem de sokkal inkább fontos az, hogy miért tévedtem, ott valójában egy olyan luk keletkezett a műsorban, Bakács távol létében, amit másféleképpen kellett volna felhasználni. Sajnálom, hogy így alakult is elnézést azoktól, akikkel kapcsolatban olyan megjegyzést tettem, amelyet nem érdemeltek. Távol létemben dörö.fi alajános kukac gmail.com, most 061877 0877 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra után, de még 418 előtt találkozunk itt ahol ma is találkoztunk. Még 271 másodpercig vagyok megtalálható itt ezen a telefonszámon. Figyelek, a van mire!